Ilyet a beképzelt vándormadár, aki magán kiül nem érdekel semmi másban egy csak hogyja a szót. Mit keresik? Fiala János vagyok. Itt fogadtak be? A kíváncsiság, a helykeresés a jobb utószándék hagy. Felmegyek képzelt árbózkosarabba. Kezdtek. Bácsi a biciklén. Ceker kacsing. Jó reggött. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a ha hallgatók és fialajános műsora a rádioműsor. Ma a 2017. július 28-a péntek van, Szabolcs és Szerén a napja. Ezek az információk az ismétléskor már nem lesznek feltétlenül mérvadóak. Ma a 2017. július 28-a péntek van, a pontos idő 7-es perccel, vagy talán már 8 perccel is elmúlott reggel 7 óra. Néhány felhőde jön vissza a nyár, vasárnap már kánikula lesz. Ma 2017. július 28-a péntek van. Ez a Kéfej jöncsé minden, amit az napról tudni kell vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ráadásul 14 éven oljaknak nem ajánlott, és felette is egy igen korlátozott mértékben a Civil Rádióval való megállapodásom értelmében van egy kísérleti periódus, amely június, július és augusztus hónapokra vonatkozik. Ebből rövidesen kettő letelik. Augusztus utolsó hetében nem vagyok. Az elkövetkezendő három hétben nagyjából eldől az együttműködés további folytatásának módja vagy sem. Örül a tavasznak. Bácsi a bicikli, bácsi a bicikli. Becserés, skocsintgat. Nem kell már főzni. Nem, nem. Nem kell már főzni, körül a tavasz. Van itt egy ilyen, szevasz. Jejejeje, köszönegy, szevasznak, szevasz. Szevabácsi. Legalább zeneileg rendben vagyunk? A mai a nagyon korlátozott mértékben interaktív, mert tele van tűzdelve riportalanyokkal, de az első fél óra az önöké, meg az enyém, meg az NMHH-é, nemzeti kincs. 0614890999, hat egy tehát 061, ez egy városi vonal 0614890999 489 egy és 0630 hat harminc még egyszer 0630 hat ha telefonálnak, jó, ha nem telefonálnak, azt is tudomásul veszem. <Sess> Well show me round your Smoky mountains way down south Take me to your daddy's home let me hear you bother like a ray out Come and keep your comrade warm I'm back in USSR Don't know how lucky you are boy Back in US back in US back in USSR well. Például valószínűleg a dinamikája okán egy kicsit följebb kéne tolni. Köszönöm szépen. Pár, mert között a leány, ki nem is olyan kicsi. egy 9, 9, 9, 9 és nulla harminc hét ez a berge visszatérve a civil rádióhoz és hozzám Tegnap hosszú idő után ismét találkoztam, Vinter Montel Zsoltalma, Ugi fog fogok találkozni, és mind a kettejüknek hosszabb idő után az egyiknek vittem, a másiknak pedig vinni fogok ajándékot, mert um, az a kiállás, amely a partnereim részéről megmaradt a tekintetben, hogy rajtuk nem múlik, hogy ez a műsor legyen, ami a pénzügyeket illeti, az legyen rendben, Aminek a jelentőségéről önök pontosan tisztában vannak, ha a múltat ismerik, a pedig nem, akkor a saját háztartások okán tudják, hogy ennek van jelentősége. Annak idején, mindenki meg volt róla bizonyosodva, hogy számtalan ajánlattal fogok majd rendelkezni, azt követően, hogyha netán kiterjedik az időn, vagy én gondolom, úgy, hogy elég volt. Én nagyjából azt a szituációt sejtettem, mint ami most van, és... Miközben rendkívül kíváncsian és izgatottan, néha feszülten élem meg azt, ami majd augusztusban történni fog. A jövőmmel kapcsolatban számos terv van a fejemben, amelyeknek több mint a fele már nem a rádiózással kapcsolatos, és ez nem azért van, mert elment a kedvem a rádiózástól, hanem mert megtapasztaltam azt, amit az elmúlt március, április, május, június, július öt hónapban megtapasztaltam, amit nem szerettem volna, de ez nem volt egy kívánságműsor, mint hogy az élet nagy része nem az. A magyar média szerkezete olyan, amilyen, És én azt gondolom, hogy talán a lehető legjobb helyen kötöttem ki. Persze a nagyon sokszor záloga, hogy az ember ne hallgasson kollégáknak vagy kollégáknak mondott emberek műsorait, mert azon felhúzza magát. Lásd a tegnapi indexes beszélgetés. illetőleg, hát, indexes beszélgetés. Tehát, ami a Földes András féle Open Dialogue Foundation féle sztorit illeti, aztán van egy zárt csoport, amit nem beszélek ki, ahol Földes András és Jászberényi Sándor feszültek egymásnak. Azért úgy halkan megkérdezném Önöktől, ha egyébként volna ez ügyben véleményük, hogy... Miközben hátulról közelítem azt a számot, amit keresek, megvan... Egyébként aztán elmondhatják 0 9 099 és 0 36 hogy kinek miből van elege. Aminek persze nem kell közéletinek lenni. egy után egy percen nulla egy Kicsit még zenei szerkesztek, és a hátra a negyed órát megzavarnak 1 4 de a zenei szerkesztést abba hagyom, mert zenei szerkeszteni és beszélni egyszerre nem könnyű. És 4 percen 418 után elmesélem önöknek azt, hogy mit is mond a BKK az online értékesítési rendszeréről akkor, amikor azt bevezették. Tehát amikor még nem volt botrány, nem volt semmi. Bevezetés volt. Július 14 -e van, ez egy ünnepi dátum több mint két héttel ezelőtt. Idézem az egyik szakaszát. Írta a BKK. Név szerint kiírta, ne kérdezzék. Azokon az autóbusz járatokon, ahol elsőajtós felszállási rend van, illetve a metró bejáratoknál és a hajójáratokon a mobiltelefonon megjelenő termék felmutatása jogosít az utazás megkezdésére, mely jelzi, hogy az adott termék érvényese. Ezért fontos, hogy az online megvásárolt termékekkel utazó ügyfelek mobiltelefonja naponta legalább egyszer. Az első utazás megkezdése előtt internet kapcsolattal rendelkezzenek, hiszen a webes felület frissítésével töltődik le az adott napra szóló utazási jogosultság, illetve a csalások megelőzésére szolgáló biztonsági elemek. Hogy micsoda? Hogy tessék? Hogy mi? hogy mi fontos, hogy fontos, hogy az online megvásárolt termékekkel utazó ügyfelek mobiltelefonjai naponta legalább egyszer az első utazás megkezdése előtt internet kapcsolattal rendelkezzenek, hiszen a webes felület frissítésével töltődik le az adott napra szóló utazási jogosultság, illetve a csalások megelőzésére szolgáló biztonsági elemek. Most ugye arról beszélünk, hogy miért nincsen wifi a metróban. Mert ha volna wifi a metróban, akkor ez az egész nem lenne probléma. Most arról beszélgetünk, hogy ne wifi legyen a metróban, hanem legyen mindenkinek a mobiltelefonján internet. De ha egyszer bevezetik az online értékesítést, akkor könyörgöm. Mi akadályozza meg őket abban, hogy a metróban legyen wifi? Hozzátéve, hogy én ezt a az online értékesítési rendszert belülről egy tízes skálán. Tízesen nem ismerem, de úgy magam előtt látom az ellenőröket, vagy az buszsofőröket, amint imáról nem csak azzal foglalkoznak, utóbbiak, hogy pénzt adjanak vissza, hogy egyébként valaki akar vásárolni egy jegyet, hanem azzal is foglalkozzanak, hogy milyen applikációval, milyen jel, milyen, ilyen meg olyan kód van a telefonon, amit aztán valamilyen készülékkel, vagy szemmel ver annak érdekében, hogy rájöhessen arra, hogy az illető utasnak megvan-e az a jogosultsága, amely jogosultságról majd a második fél időben, mint a 7 és 8 óra közötti fél időben, tehát nem a 7 és fél 8, hanem a fél 8 és 8 közötti fél időben majd egy hölgy által, hogyha fölveszi a telefonját, megismerkedünk. Én azt gondolom, hogy ami itt le van írva, az konkrét a nagy rém. Szóljunk Daj Tamásnak. Tegnap volt Kálmán Olgának, az ismétléskor ez már nem mérvadó. A név napja. Annak a Kálmán Olgának, aki az ATV-ből elment a Hírtévébe, ahol egyenesen címmel talán van egy tévéműsora, amelyben egyébként én már többször szerepelhettem. tös nézőim és hallgatóim kifogásolták is azt, hogy én. Aki Kálmán Olgával kapcsolatban annyi kritikus megjegyzést bírtam tenni, hogyan bírtam el viselni azt, hogy meghívjanak. És képzeljé el azt követően, hogy meghívtak, azt gondoltam, hogy ha a másik fél tudja, hogy kit hív meg. És én nem viselkedem tisztességtelenül. Akkor már én nem mehetnék el. Ráadásul közben egy olyan baráti ölelésben lett részem Kálmán Olgától, amit én soha nem kaptam. Megismerkedhettem a férjével, azt nem mondom, hogy barátok lettünk. És nem gondolok másféleképpen róla most, mint korábban. Így aztán csak nagyon barátian, mert hogy akkor nem tudtam elmondani, mondanám önöknek, dedó. A legkonkrétabban dedo az a média, ahol ha valaki elmegy nyaralni, akkor az alábbi üzenetet teszi közé a Facebookon. Július 13-a, 23 óra, 27 perc. Nem elég, hogy valaki elutazik külföldre, de nem sokkal évfél előtt képes egy ilyen bejegyzést tenni, ami egyébként Kálmán Olgánál nem 12-1 tucat. Elnézést, ez kurva jó zene, de most le kell húznom, mert a szöveg még jobb. Ha ho, magatokat újságírónak nevező enter billentjük. Elmondom még egyszer. Ha ho, magatokat újságírónak nevező enter billentjük. Szóltam előre, hogy fölösleges hülyeségeket írni félmondásról, kirúgásról, nézettségről. Bár tudom, hogy az utóbbi, be, utóbbi különösen fájhat a kenyíradóitoknak. Nehéz megemészteni, ugye, hirtévé tájkoztat, nem agyatmos, és még nézik is sokan, nagyon sokan. Szóval szóljatok már a főnöknek, szerintem nem vagyunk cimbik vele itt a Facebookon, ezért nem látja bárki, ki tudja hogy szívesen válaszolok személyesen is, ha kérdése van. Árpád, itt vagyok én is, Ibizán, ha van kérdés, egyenesen felteheted, mielőtt bármit megirattatsz, igaz, mi nem a buli negyedben vagyunk, és napközben ritkán érek rá, mert unókártyázunk a férjemmel és a gyerekeinkkel, de összefuthatunk valahol egy fagyizóban. Üdv, K.O. És ez nem a hócipőben jelent meg. Somewhere. Egy olyan újságírónőről van szó, aki ma az újságírónő királynője. A Hírtévés tárja. Korábban az ATV tárja. Több kuratóriumban dönt a tekintetben, hogy kit tüntetnek ki, és kit nem. Amikor én ezt elolvastam, konkrétan azt gondoltam, hogy ezt jobb, ha nem mondom meg. De önöket ez legalábbis telefonálásra nem biztatja, de se baj, a hátlevő időben nem is lesz már rámódjuk. Hogy az milyen szerkesztői magatartás egyébként, hogy amikor az ember elmegy szabadságra, hívják az ember Kálmán Olgának, akkor beül helyére Csintalan Sándor, senkinek nincs helye. Abba az idősávban. De a hirtévének ma két üdvöskéje van, az egyik Kálmán Olga, aki azért mégis szakember, és Csintalan Sándor akire én valamikor rátettem a kezemet, de az elmúlt időben levettem róla. Függet attól, hogy természetesen ellenséges érzelmeket emiatt, vagy ezzel párhuzamosan nem táplálok iránta. Egy ilyen kedves öreg mackó lett belőle. Egy konkrétan hócipő jelenség. Na most az, hogy Kálmán Olga helyére beül, oké de az, hogy amikor Kálmán Olga megjön, akkor viszont Kálmán Olga beszélget vele, mert ott van az utolsó fél órában egy ilyen civil beszélgetés, az nagyjából olyan, mint az ország. Orbán Viktor a miniszterelnök, és egyben saját maga ellenzéke. Meg is nézhetjük magunkat. Hajrá TV. Hajrá B.TV! Hajrá C.TV! D.TV! E.TV! És HTV. hajrá online jegyértékesítési rendszer. Jeruzsálemben nem nagyon csillapodnak a kedélyek. Az internetre felkerült egy talán 90-es évekbeli videó, Rajta Fábri Sándor, Selmeci Tibor, Parkasházi Tivild Kivadar és Soros György. Soros György nincs sapka, nem úgy, mint Iron Lédén, hogyha egyébként nyer, akkor mindjárt a fejébe nyomhatja a sapkát. Sajnos eddig nem volt nagyon sok alkalma fejébe nyomni a sapkát. Minden esetre, ha már soros, akkor engedjék meg, hogy felolvassak egy meglepő vagy nem meglepőnek mondható írást, és aztán jöjjenek a hírek. Izrael legnagyobb példányszámú napilapja az Izrael hajom számolt be arról, hogy a napokban készül, illetve kerül a törvényedő készítő bizottság asztalára vagy talán már került is. A Miki Zohar Likud kezdeményezésében az úgynevezett Soros törvény munkapéldája. Természetesen Izraelről van szó. A törvénytervezet lényege, hogy gátat vessen a világszerte Izrael ellenes tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek Sorosgyögy pénzmágnás általi támogatásának. Ha jók a hírforrásaim. A tervezet egyértelműen leszögezi, hogy elérkezett az idő azon csoportosulások tevékenységének megakadályozására, melyek aláássák a kormány tekintélyét, rágalomhagyjáratot indítanak Izrael ellen, és elvitatják azon jogát, hogy megvédje önmagát. Az NGO Monitor felmérése szerint 2012-15 közös soros, mint 6,3 millió séget fektetett be különböző egyesületek működésébe, valamint az elmúlt évben, 2016-ban az úgynevezett Nyitott Társadalom Alapítványába. A számok minden leír szónál többet mondanak. A tárgyidőszakban az Adalach Arab Kisebbségi Jogok Izraelben támogatás elérte a 2 millió nagyjából 570 ezer sékelt, a vezelem a civil emberiögi szervezet 840 ezer sékel volt, az ír Amim a hírehet sátorváros Teravi főutcaján mintegy 730 ezer támogatásban részesült, míg a Gisa a palasztinok szabad mozgására kiemelt tekintetel a gázai lakosokra létrejött jogi szervezet nagyjából 700 ezer sékelben részesült. A Jezdin önkéntesek emberiogokért szervezett 470 ezer sékel, a Massonvacs ellenőrző pontok eltörlése 383 ezer sékel támogatást élvezett. Az Aggudázer lehoi Le Ezre Izrael jogsértő tevékenység elleni fellépést az általa ellenőrzött területekén mintegy 305 ezer sikert támogatásban részesült. A Sovereign sztékkal megtőjük a hallgatás pedig mintegy 295 ezer sikert, míg a muszaba 91-ezer sikert. A felmérésben nem szerepel soros BDS mozgalmat támogató tevékenysége, mivel az nem izraeli bejegyzési alapítvány. Soros befektetésének célja nem más, mint megingatni Izrael státusát, bátorítani az izraeli arabok radikalizálódását és nem utolsó sorban támogatni a különböző nemzetközi fórumokon Ensz Európai Unió történő izrael ellenes fellépést. Információk szerint a soros által támogatott palesztin szervezetek, melyek között vannak hivatalosan benemjegyzettek is, ezek közül nem egy tagadja Izrael való jogást és részt vesz a BDS mozgalom globális Izrael ellenes kampányában. Hírek! 17. Július 24-én 7 óra 3 perckor jelent meg egy írás az Indexen, Tencer Gábor tollából: akarnok Mávellenőr megszégyenített külföldi utas. Az angol nem tudó Mávellenőr megalázott és leszállított egy színesbőrű külföldi nőt, mert nem tudta elmagyarázni neki, hogyan kell a vonaton jegyet vásárolni. Olvasunk, segíteni akart, de az ellenőr vele is durván viselkedett a Máv vizsgálja az esetet. Olvasunk, Viktória levélben írta meg esetét nekünk, és hivatalosan is panaszt tett a map az ellenőre a történet három felvonásban az ő szavaival, is, hát innentől természetesen nem olvasom fel mert itt van a vonalban Viktória. Szeretném megköszönni az Index és Tenszer Gábornak a segítségét, hogy összehozott önnel, és köszönöm szépen a rész a bizalmát, másrészt pedig egyáltalán a kedvét vagy hangulatát, megfelelő rész húzandó, hogy immáron ezzel a történettel másodszor is foglalkozik, mondván, hogy a Mór megtette kötelességét, már azt követően, hogy a történet megesett önnel, alapvetően nem önnel, de önnel is, megírta aztán legyen az a következménye, ami. Mondana magáról két mondatot, akar-e bemutatkozni, vagy pedig megmarad Viktóriának? Jó napot kívánok! Én is köszönöm a megkeresést először is, és hát megmaradnék Viktóriának, köszönöm szépen, így nekem kényelmesebb. Nem vagyok egy gyakran sajtóban szereplő személyiség, úgyhogy... A gyakran az azt jelenti, hogy ez most a második megjelenése? Gyakorlatilag, hogyha az indexes megjelenés igen, nem számítjuk, akkor ez az első. De az az első, igen. A kérdés az, hogy akar-e bármit magáról elmondani? Hát annyit szeretnék, csak mindösszesen, hogy egy 34 éves édesanyja vagyok, és magánszemélyként sértve és felháborodva érzem magam az eset kapcsán. Mielőtt még a részletesen belemennénk a történetbe, árulj el nekem, amit a végén kérdeznék, de most teszem meg hogyan is mi alapján töl, állt a meg az indexet? Igen, um, yeah. Tulajdonképpen az indexet, azt szintén csak arra tudok hivatkozni, magánszemélyként. Nekem az az első olyan hírportál, ami az eszembe jut, és aminek egészen biztosan országos a lefedettsége. Azt szerettem volna elérni, hogy ez az ügy, ez mindenféleképpen országos fókusz. Maga a dű és a felháborodás az ügy kapcsán vezérelte önt arra, hogy ez nem maradjon egy magántörténet? Igen, mindenképpen, illetve én azt gondolom, hogy talán ez lehetőségem van arra, hogy, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljak a MÁV kollégáira, hogy ezt az esetet kellőkép alapossággal kivizsgálják. Úgy, én azt jól sejtem, hogy miközben az írás az viszonylag visszafogott, és a terapi beszélgetésünk, telefonbeszélgetésünk is viszonylag visszafogott volt, mármint a hangulatát tekintve, azt követően, hogy a történetnek tanulja volt, illetve szereplője, akkor korán sem volt ennyire visszafogott. Hmm. Meglepő egyébként, de én azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy bennem milyen indulatok dúltak, akkor egyébként teljesen visszafogott. Ászt én, én értem, és én az, én pontosan arról beszélek, hogy indulatok dúltak. nem igen. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ilyenkor, amikor az ember megkeresi az indexet, ismere valakit, vagy végül is milyen címre és hogyan ír? Mm. Nem ismerek senkit, tehát abszolút ez az első megkeresésem volt. Picit meg is gyűlt vele a bajom, végül nagy nehezen megtaláltam egy olyan elérhetőségüket, e-mailes elérhetőségüket, ahol a szerkesztőséget lehetett megszólítani. És akkor itt egy ilyen közös gondolom e-mail cím lehetett, mert többen is válaszoltak viszonylag rövid időn belül, és akkor az első visszajelző kolléga a Gábor volt az, akinek én részletesen... Személyesen nem beszéltek -e? Nem. Végül is az, Csak az írás, ami. Csak Végül is az, az írás, ami megjelent, az egy tízes skálán mennyire hűen adja vissza azt, amit ön ezek szerint megírt. Hát lényegében az én összefoglalómat közölték le, picit a bevezetőben én úgy érzem, hogy, hogy nagyon nagy fókusz kapott azt, hogy itt az angolul nem tudás volt ennek a hátterében, ezzel nem teljesen értek egyet, ettől függetlenül nagyjából, mivel ez az én összefoglalom, az én verzióm tükrözte azt, igen. Szerda este van, 19 óra 41 perckor a nyugatiból induló bácik közlekedő vonaton utazott. Dunakeszi alsó jelent meg a jegyellenőr. Tovább nem olvasnám a jegyzőkönyvet. Akkor megkészítsam ki? Na ne. <t> Igen. Ön Szabán hazafelé jelen, tartott? Az... Igen, hazafelé. Semmilyen kérdésemre nem kell, hogy válaszoljon. Tehát én itt most nem egy ügyész vagyok, de semmi olyan terhelőt nem mondjon magára nézve, amit ügyvédje, férje, anyukája jelenlétében egyébként nem, nem tennék. Így van, jobb. Hát Istenek ebben az esetben nem is érzem, úgy, hogy bármi olyat tudnék mondani magamra. Ezt én függetlenül akkor folytatom a történetet. Hát, illetve most kezdünk a lényegbe. Így van, igen. Megjelent a jegyellenőr kezelten nyilvánvalóan a jegyeket, és csak arra lettem figyelmes, hogy viszonylag hosszan időzött egy tőlem nem messze ülő utastársamnál. Onnan, ahol önült, lehetette a másikat látni? Igen, lehetett látni. Tehát a másik sorban ült, úgyhogy sréhen láttam uh -huh. is az utastársamat. Egyébként az utastársam külföldi volt, angolul próbált kommunikálni a jegyellenőre, egy ilyen középkorú hölgy utas volt, fekete bőrű, és szeretett volna szűrliget állomásig jegyet váltani a vonaton Viszont a maga A maga egyébként egy egészen zseniális szó, hiszen a magyarul nem beszélők számára a szűdliget bizonyára egy nagyon könnyen kiejthető szó. Igen. Igen, ami egyébként ami meglepő volt, hogy érthetően próbálta, tehát lehetett érteni, biztos vagyok benne, hogy ezt az állomást a jegyellenőr is értette, ezzel nem is lett volna probléma. Azzal volt a probléma, hogy már egy jó ideje nem lehet a vonaton egyet váltani pódi megfizetése nélkül és ö, ezt a tényt nem tudta elmagyarázni az ellenőr a külföldi utasnak. Mert hogy arról, van. mert hogy azt tapasztalta, hogy a hölgy egyébként ott a vonaton szeretett volna jegyet váltani a kalauztól? Így van, tehát ő neki nem volt jegye. Uh -huh. Régebben ez egy gyakorlat volt egyébként, hogy lehetett jegyet váltani a vonaton is. De hogy neki, vajon mekkora gyakorlata lehetett a hazai nem vonatozásban, tudom. azt nem tudjuk? Ezt nem tudom megítélni. Igen. Nem tudom, hogy itt élő, külföldi volt, de nem, nem tudok semmit erről a továbbiakban. Tehát túszta feltételezések lennének, ebben meg nem mennék bele. Jó, a tény az, hogy nem tudtak dűlőre jutni egymással, tehát a jegyellenőr magyarul hajtogatta, hogy kevés lesz, kevés lesz, a hölgy nem értette, zavarban volt, látszott, hogy nem erre számított. És akkor aztán nem jutott. Ez nagyjából mennyi, mennyi ideig tartott? Hát egy... Percekben lehetett mérni. Az hosszú, idő. az hosszú Igen. idő. Nem tudom megítélni, mert... Bárki beavatkozott-e verbálisan, vagy nem. nem? Nem, nem, senki sem, nem. Állt az ált a kalauz ült a hölgy, beszéltek egymással, vagy egymáshoz két különböző nyelven, és a megnemértés esete forgott fenn. Igen, igen, igen, pontosan ezt történt. Megfelelő hangnemet ütötte meg a kalauz túlvennen azon, hogy nem beszélt angolul vagy franciául. Igen, tehát gyakorlatilag, mivel semmit nem tudott, csak mutogatott, ott, ott gondolom én valamiféle öm, számológépen, hogy mennyi összeget kellene kifizetni, uh -huh. vagy valami, de a hölgy nem értette, akkor próbált angolul visszakérdezni, hogy ez komoly, meg hogy szűrligetre szeretne menni, nem máshová, és akkor ez hát elakadt. Az, az egyértelmű, hogy a hölgy nem értette azt, hogy neki ennél többet kéne fizetnie? Nem, nem értette, ez biztos. Uh -huh. Mi és történt ezt követően, ez alatt a pár perc alatt ugye nem, nem meg. Ezt megélni mennyire volt kínos önnek? Vagy mit tapasztalt, mennyire volt kínos megélni az utastársainak? Nem tudom, 19 óra, 41 perckor szerdán hányan utaztak abban a vonaton? Ez le volt egyébként, egy-egy hely volt csak üresen, úgyhogy megleszik. Hogy viselkedett a volt. környezet, és mit élt meg ön? A környezet teljesen közömbösen viselkedett, a szokásos képet tapasztaltuk, kiobra ki balra nézett, mindegy, csak nem a konfliktus felé. Én figyeltem messziről az esetet, egyébként akkor éppen olvastam, úgyhogy csak részben figyeltem oda, és az keltette föl az érdeklődésemet igazából, hogy hogy a, a, elhúzódik ez a, ez a párbeszéd. Én valamelyest azért annyira mindenképpen beszélek angolul, hogy értettem a hölgyet, el is tudtam volna neki magyarázni, és tudtam volna segíteni is, és már éppen készültem is volna erre, amikor egyáltalán a falauz testbeszédben jelezte, hogy a hölgynek le kell szállnia. A testbeszéd ez esetben mit jelent magyarul? A karjával mutatta, hogy akkor le lehet fáradni. Mert hogy éppen jött egy megálló? Igen, igen. Tehát Dunakeszi alsó után viszonylag hamar érkezik Dunakeszi állomás, és akkor ott kellett volna a hölgynek leszállnia. Mi történt? Az esetben. Kis, tehát el is kezdett szedelőztönni a hölgy. Magyarul a, a testbeszédet megértette a hölgy? Azt meg! Bár, bár látszott, hogy te teljesen csodálkozott az, a, azon a... Milyen korú lehetett az illető? A hölgyát? Uh -huh. 40-es, uh -huh. 50-es. Nem tudom uh -huh. megítélni pontosan, de valamiket középkorúnak uh -huh. ítélném meg. Üm, és akkor a előszködött, és el is indult ki a peronra, oda tessékelte ki őt a, a jegyellenőr. Testi érintkezés pont... volt a -e közöttük? Nem, nem. Nem, vagy nem emlékszem. Nem volt jellemző az ügy szempontjából, uh -huh. tehát okay. is nem volt. Szépen beszél, köszönöm. <gül> Igen. Nem kifejezően, csak úgy értem. Figyelek. <gül> És akkor, eh, akkor én már eldöntöttem a fejemben mindenképpen, hogy segíteni szeretnék ennek a hölgynek, mert ez így nincs rendjén. Ugye két eset van, vagy úgy segít neki, hogy beszél, lefordítja angolra, vagy úgy, hogy megpróbálja kisegíteni pénzzel. Mind a kettőt terveztem, tehát én azt gondoltam, hogy most kisegítem a hölgyet, mert nyilván. Kisegíteni pénzzel ez rossz fogalmazás, hiszen lehetséges, hogy a hölgynél volt pénz, csak nem tudta, még hogy ezt neki oda kéne lehetett. adnia. Így, igen, még akár az is lehetett volna, én minden esetre minden módon segíteni szerettem volna ennek. Magyarul a fölállt és ment utánuk? Így van. Így van. Én belül ültem, elég szűkösen, úgyhogy még föl is állítottam egy utasomat, hogy engedjen gyorsan, mielőtt, mielőtt itt még leszállítják a hölgyet, és akkor ki. Mennyivel többet kellett volna egyébként fizetnie a hölgynek? 2600 körül, több, tehát valami ennyibe kerülhet uh -huh. jól tudom a pódi, a pódia vonaton. Uh -huh. Tehát egy nagyobb össze. Hol érte utol ötörösen. őket, ha utolérte őket egyáltalán? A általán. Peronon, a Peronon uh -huh. még utolértem, igen. És akkor viszonylag rövid időm volt erre az egész interakcióra, de mondtam az ellenőrnek, hogy én, én szeretnék segíteni. És ki szeretném fizetni a hölgynek a jegyét, és nem szeretném, hogyha leszállítaná de akkor egyébként már meg is érkezett a vonat, tehát erre nem maradt csak jó néhány másodpercünk. Érzékelte és, ezt az idegen hölgy? Szerintem igen, mindenképpen érezte, érezhette, hogy az ő ügyében próbálok eljárni, nyilván nem érted belőle semmit. Uh -huh. és akkor Mit mondott a, a kalausz? Hát, hogy ő, ő már pedig leszállítja a hölgyet. Kinyílt és az ajtó? Nem. Kinyílt az ajtó, a hölgy elindult lefele a kalauz kíséretében, tehát őt szorosan mögötte lépkedett a kalausz, leszálltak, én megpróbáltam folytatni, hogy ne tegye ezt, meg én kifizetem, és nincs ehhez joga, és nem magyarázta el neki, és segíteni szeretnék, és akkor ő kifejezetten elutasítva ezt, azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy én kifizessem a jegyet, és ő megmondta, hogy a hölgy le fog szállni. Az helyt álló, hogy a hölgy, amikor felállt, akkor zavart volt és sírni kezdett? Igen, könnyes volt a szeme. A vasútállomáson kifejezetten más sírt is. Anélkül, hogy pszichológus csinálnék önből, én tudom a foglalkozását, de nem élek vissza azzal, hogy én tudom, az úgy nagyjából el tudja mondani, hogy mit élhetett át? Hát... Tehát, Én hogy a szem, hogy maga érzelni. a könnyes szem, a megalázottság, megalázottság a zavar. Megalázottság mindenképpen, a megalázottság, megsemmisítés, megsemmisülés. Megalázottság amiatt, mert nem érti a szituációt, megalázottság amiatt, mert nem beszéli azt a nyelvet, amiben őt ki tanítják CDEF. Maga a szituáció mennyire volt önmagában megalázó? Hát azért az, amikor valakit felnőtt keresőképes létére leszállítanak egy nagyon tömött vonatról, szerintem az ön... És ott a többiek tekintetében láthatott te olyasmit, ami alapján egyébként a kérdés rossz, de nem tudom jobban föltenni, azt érezhette, hogy a többiek rá megvetően néznek, vagy a szituációból adódóan kiközösítik magukból. Tehát ez, ez a szégyenérzet, ami benne volt, és saját magából adódott, és a helyzetéből... Hát ez mindenkinek, én azt gondolom, hogy... Jó, ez úgy, már másodpercek magába. kérdése Igen, lehetett, hiszen gondolom, hogy rövidesen Igen. bezárult az ajtó. Annyira rövidesen, hogy én próbáltam volna akkor esetleg tán leszállni, vagy valamilyen módon még továbbra is segíteni a hölgynek, de ott a, a jegyellenőre az utat, és már jelezte is a, a mozdonyvezetőnek, hogy indíthatja a vonatszerelvényt, már be is csukódott az ajtó, önműködő ajtó, vagy hiába nyomtam a gombot, nem nyílott már ki többet, tehát tehetetlenül álltam a peronon a továbbiakban. Mi történt ezután? Hát a jegyellenőr ment tovább a dolgára, én ott még egy darabig álltam és nem is tudtam fölfogni ezt az esetet, nagy hirtelen, hogy most uh, tulajdonképpen most mennyire lehetek felháborodva, mert teljesen én is megsemmisítve éreztem magamat. De nem sírt? Uh, vagy nem, nem Nem, nem, nem, nem, de én inkább az ellenkező irányban a nagy felháborodásomat próbáltam visszafogni, és akkor eldöntöttem, hogy én már pedig a, a jegyellenőr után fogok eredni. És De ezek szerint azért a kettő eltelt. között eltelt egy idő, nem egyből indult utána? Nem, egyből egy olyan perc, másfél perc. Azért az megint csak hosszú idő, tehát azért akkor önben számos dolog megfordulhatott föl és le? Biztos így is volt. És amikor utána indult, akkor mi volt az elhatározott szándéka? Az, hogy egyébként nagyon udvariasan, mert én nem szeretnék ebből a, egyrészt a szerepemből sem kiesni, másrészt semmilyen módon nem szeretnék támadható sem lenni ebből az ügyből. Kifolyólag kifejezetten azt szeretem volna, hogyha itt ő a, a fekete bárány, tehát udvariasságot mindenképpen magamra erőltetve. ez zavart egyébként a kalahúzom. Nem. értem mi történt? Utólértem, Annyit kértem, hogy legyen kedves, és adja meg nekem az azonosító számát. Én úgy tudom, hogy ők rendelkeznek ilyen azonosító számmal, akkor ő megkérdezte tőlem, hogy minek az nekem. És mondtam neki, hogy én úgy gondolom, hogy méltánytalanul bánt egy utastársammal és velem is, és szeretném őt bepanaszolni a feletteseinek. És akkor mondta, hogy ő nem, nem adja meg nekem az azonosító számát, Ekkor mondtam neki, hogy én úgy tudom, hogy neki ez kötelessége megadni, nem, erre nem is reagált, akkor már átcsapott egy egyel alacsonyabb szintű kommunikációba a, a, a ki vagyok, ki, ki maga, vagy ki vagy, te nem is emlékszem, hogy tegezett, vagy magázott, úgy emlékszem tegezett, tehát nagyon felháborító volt. De nyomdafestéket nem, nem tűrő szavak elhallgatták-e a szemét? Nem, csak ez a stílus, tehát ez, amikor már érezte, hogy próbálom őt valamilyen módon. Milyen korú tűzülni. volt az ellenőr? Hát ezt is nehéz megítélni, de ő is ilyen 45-55 uh -huh. közötti lehetett. Egy, egy ilyen viszonylag nagy darab ö, ember volt, tehát nem tudom, hogy számít-e, de testi fölénye mindenképpen volt. Nem boxoltak. Nem. Megadta-e végül? Nem, nem. Ott hagyott engem, és azt mondta, hogy mit bánja ő, legyek őt nem érdekli, és ott hagyott. Mi történt ezután? Azokára. Ezután ezután én, én felhívtam a, a Mávinformot. Ugye ezután még nem hívta fel a Mávinformat elnézés a kijavító, mert ugye itt az utastársakkal való interakcióról beszámol az index, és tennap is említett erről néhány szót. Igen, tulajdonképpen igen. Tehát ott az utastársak megkérdezték, hogy mi történt, ez már egy másik vagomban volt, ugye, mintha értem. Tehát ők nem nagyon tudták, hogy mi volt a, az előzmény. De nagyon röviden összefoglaltam, és egyébként fölhívtam a Mávinformat. De valami hogy utána visszament a régi helyére Nem később volt. Később hogy a Mávinformat Máv még a vonatról felhívta? Még a vonatról felhívtam, igen, hosszasan várakoztam. Uh -huh. ott Mi volt a célja? Igazából két dolog. Egyrészt, hogy meg tudják ennek nekem adni ők a jegyellenőrnek az azonosítóját, ha megmondom, hogy melyik járaton utazom. Ezt egyébként az internetről online... Magyarul, hogy, hogy önnek van volt mobil internetje is? Van, igen, igen. igen. A vonaton é. van mobil internet? Egyébként van. Ja. Bifi, bifi. Az az, van. az untig elegendő. Igen. Igen. rosszul fejeztem ki magam. Igen, meddig jutott? Igen. Ö, nem tudták megadni, de el tudtam mondani rögzített vonalon az esetet. Fel, ki tudtam fejezni a felháborodásomat, és kaptam egy megerősítést az hölgytől, hogy jól gondolom, hogy ehhez nem volt joga a jegyellenőrnek, tehát ténylegesen panasz tehetek az ügyben. Uh -huh. Ebbe megerősítettek. Uh -huh és elmondta, hogy ennek mi a hivatalos útja, módja, lehet postai úton, vagy e-mailes megkereséssel, milyen címekre, ezeket feljegyzeteltem, és ennyi történt, Igen. így a vonaton, és aztán visszatértem a kiindulási helyemre, ahol... Ott váltott egy szót bárkivel is az ügyben, ami történt. Igen, igen, sőt... Hirtelen vaj... kiderült az utaztársakról, hogy ők mégse voltak annyira érzéketlenek, csak éppen akkor, amikor zajlottak az események, akkor nem adták tanuljelét annak, hogy ők egyébként ezzel valamit akarnának kezdeni? Hát ebben annyira nem is mentünk bele, mert szerintem... Igazából inkább az, a jegyellenőrnek a stílusát kifogásolták. De hirtelen hisz, kiderült, hogy ők ezt érzékelték, Függet attól, hogy kiderült. ők ennek nem adták annak a, akkor ott az eseményel párhuzamosan a tanújelét. Terményen tanújelét, így é. van. Így van, ez kiderült, és ott az egyik hölt el is kértem az ő telefonszámát, hogyha esetleg... Hát ezt akarta mondani, hogy akkor legyen tanú. Van, van, egy... Igen. Hogy egy van, hogyha esetleg. Hát tudjuk, hogy egy tanú nem tanú, de hát azért nem egy bűncselekményről van szó. Így van. Mennyivel később szállt le? Én a végállomásig vártik közlekedtem, ez körülbelül még egy jó 20 perc, 25 perc lehetett onnantól. A beszélgetés tán, végig tartott, vagy végig nem tartott ki? Ö, már a utasztársa... utat utasztársa... Igen. igen. Hát folyamatosan folyták el az utastársak, úgyhogy. Kinek a pártját voltak, fogták egyébként? Önt támogatták az ellenőrrel szemben? Az idegehölgyet támogatták-e az ellenőrrel, vagy a kalauzzal szemben, pontosabban mondva? Hát elsősorban engem, nyilván én voltam ott, tehát általában ez így szokott működni, hogy nekem igazam van, és hogy tényleg mi a. Tágabb nem lett a történetnek, tehát nem lettek olyan belpolitikai vonatkozásai, amelyek Magyarországon egyébként másodperceken belül kialakulhatnak. Hát, de országimázs és a okay. többi szavak röpködtek, tehát természetesen azért ennek volt egy kicsit tágabb betülete is, mint. Ön érzette -e elégtételt a tekintetben, hogy megcselekedte azt, amit megkövetelt öntől a haza, de legalábbis a lelkismerete Hát, ha elégtételt nem is, de mindenféleképpen megnyugvást érzek a tekintetben, hogy tényleg én minden tőlem telhetőt az ügy érdekében, én azt gondolom, hogy megtettem. Amikor úgy döntött, hogy túlmenően azon, hogy bepanaszolja a Mávnál a történetet, ezt megírja az Indexnek abban valójában milyen üzenetet akart eljutatni a népnek, és amelyet én megértettem, de most nem a magam megértéséről szeretnék beszélni, hanem ön mit akart ebbe a palacba berakni, mint üzenetet? Hát elsősorban engem az száborít föl, hogy hogy arrogáns minden á, minden nap arrogáns emberekkel vagyunk körülvével, függetlenül attól, hogy ennek ki a célpontja. És az, az a problémám ezzel, hogy behunyt szemmel közlekedünk el ezek mellett az esetek mellett, és soha vagy nagyon ritkán vannak ezeknek olyan volumenű következményei, amelyek miatt esetleg visszaszoríthatóak lennének ezek az nagyon magabiztos, nagyon arrogáns megnyilvánulások. Engem a, elsősorban ez. A családjával három, megosztotta. Természetesen, igen. Támogatást nyerte. Igen, igen. Mindenképpen. Mikor írta meg a levelét? Az indexessel? Igen. Uh, másnap. másnap. Mikorra kéne ennek valamilyen eredménye lenni? Uh, a MÁV-hoz is benyújtottam hivatalosan a panaszomat. Uh, szintén másnap. Uh, tehát 25-én, ha jól számolok, és... Uh, annak egy hónapon belül kell, hogy hivatalosan valamilyen ö, válasz érkezzen a máv Mekkora esélye van annak, hogy hazafelé menet találkozzon újból a Kalaúzzal? <gül> viszonylag már régóta járok ezen a vonalon, és életemben szerintem most láttam őt először, de éppenséggel nem fogok kétségbe esni, hogyha másodszor összefutunk. Nem érzem rá nagy esélyét egyébként. Kifejezetten örülök, hogy megismerkedhettem önnel, és őszintén sajnálom az apropót. Nagyon szépen köszönöm. Ha módonban áll, augusztus végén megkeresem. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A cv rádiót hallja a 98 mhz -en. A műsort az Uglói Önkormányzat támogatja. Jó reggelt, a vonalban Karácsony Gergely, aki most aztán igazán elmondhatja, hogy megosztott szerepkörben létezik, hiszen az elmúlt napokban legalábbis több szó esett az országos politikáról, a te életedben, illetőleg a párbeszéd Kapcsán, ugye ez egy párt, miniszterelnöki program, mint arról, hogy te polgármester vagy. Hogy megy ez? Hogy bírod? Mennyire szenvedi, vagy nem szenvedi ezt megzugló? Ö, köszönöm, jól bírom, és nem gondolom, hogy a kerületnek bármilyen szempontból meg kellett szenvednie. Ö, valóban volt egy program nem mutatom szerdán, de hát igazából az, amit én ott úgymond az országos politikában megkérdeztek, azért az nagyjából az, amit helyben csinálok, úgyhogy nem látom a ellentmondást. Támadás? Támadás? Nem érzékelek támadást. Én egy elég békés módon próbálok politizálni, senki más nem bántok, egyelőre engem se bánt senki. Zulói Fideszben nincs felhorgadás az országos szereplés okán? De ironikus megérzéseket és itt leszámítva, nem tudok már innen beszámolni. Ezt meg inkább bátorításnak veszem. A napi pont 20 számol be arról, hogy ez egy szerdai hír, hogy új cég jelent meg a fővárosi parkolásban a nyertesnek 8937 fizetős parkolóhelyet kell felügyelni, ez biztosítja és működteti az ügyviteli rendszert, és kezeli az évi várható 15 ezer panaszt, hogy hogyan lehet egyébként előre megjósolni, hogy hány panasz lesz, azt majd kell biztos megmondod. Hétköznapokon reggel 8 és délután 6 óra között 20 ellenőr, míg a hétvégéken és az ünnepeken 4 ellenőr lesz folyamatosan a helyszíneken, őket PDA-val kell fölszerelni, a nyertes az önkormányzat július 5-én kötötte meg a szélszerződést, a céginfodatai szerint az SIS vagy SIS Parking Kft. tavaly alakult és múltévi árbevétele 22,5 millió forint volt. A nap írtam meg elsőként, hogy nagy fizetős övezetek jönnek zuluba, fizetős lesz a Városliget környéke, vagyis a Vágány utca, a Francia utca, a Kerepesi út és a Dózsagyói utca a határolt terület, valamit az terétől északra fekvő 14. kerületi zóna. A kírás Igen. meg tavalyi évvégén, meg a közbeszerzési értesítőben az uglói önkormányzat által e, aláírt szerződésből kiderül, hogy összesen 204 automatát helyeznek ki, két a nagyobb az 56-osok terét és magába fogló zónat 174 automata kerül, míg az ősvezért teréhez 30-at telepítenek. Valamint a főcímben az is szerepel, hogy az egyedüli ajánlattevőként a becsült 2 milliárd 593 millió forint helyett 1 milliárd 276 millió forintért működteti zugló parkolási rendszerét a már említett és Parking Kft. Igen. Na hát ugye a fizetős parkolás bevezetése a zuglóban nagyon régóta hallgatódik, úgyhogy mi most azért már összeszedtük az erőnket, és mégis kialakítottuk ezt a parkolási rendszert, ami valóban egy jelentős változás az ugló életében, és szerencsére les sikerült minden faj, minden beruházást, illetve minden köbbeszerzést, ami lehet szükséget lebonyolítanunk. Már működik egyébként? Még nem működik a rendszer. Augusztus 1-től elindul egy úgynevezett próbaüzem. üzem. Az mit jelent? Ami, ami azt jelenti, hogy a parkoló őrök már hiánynak is a területet, az automaták tulajdonképpen működésre való készségét teszteljük, és tájékoztatjuk a lakókat, autósokat arról, hogy milyen változásról lesznek, és szeptember 1 indul. A tájékoztatás uh, miben áll? Az, hogy a szokásaikkal hagyjanak föl? Nem, ez arról szól, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen tájékoztató szórólapokat fogunk kihelyezni az autókon, és természetesen minden más módon, ahogy ahol el tudjuk kérni az ugoi lakosokat. Ha lakó vagyok, akkor 10 lakóból elvileg hánynak kéne tudnia azt, hogy szeptember 1-től a parkolás illetően gyökeres változásába? Hát mi a magunk minden felületén ezt, ezt a tájékoztatást megtettük, és nyári szünet van az ugoi lakók terjesztése, kiadása kapcsán, de ennek augusztus végén újra lesznek számai, és akkor megpróbáljuk még. A dízóna azonos, illetőleg az úrazónák azonosak? Nem, hát ez nagyon különböző vezeteket jelent. Ugye vannak benne kipézetten alacsony övezetek, tehát például az ősvezeté környéke az egy, ö, egy alacsony díjzónában van, a városliget a legmagasabban. Ugye itt fontos látni, hogy, hogy ezeket a dízónákat, tehát az, hogy hol mennyit kell fizetni, ö, az a fővárosi parkolási rendeletből következik, hiszen gyakorlatilag mi, csak üzemeltetjük a parkolási rendszert, a fővárosi szabályozás határozza meg ennek a, az alap dolgait, de a lényeg az, hogy olyan övezetekben vezetjük be a parkolást, ahol, ahol ez ténylegesen indokolt, vagy az indokolja, hogy ezt a helyben lakók parkolási lehetőségeit veszi el az, hogy kvázi ilyen P++ parkolóval vált a kerületünk, sajnos, ugyanis, ugye még a belváros gyűljében vagyunk, mindenhol körülöttünk üzetős a parkolás, és nincsenek példukább parkolók, ezért például az ősvezéltél környékén tényleg nem lehet megállni. És például az ősvezéltél környékén bevezetendő fizetős parkolás, ahol, ha jól emlékszem, a 165 forintos óránkénti kategóriában vagyunk, azt mondom nekünk, az önkormányzatnak mindenképpen gazdaságilag mindenképpen egy veszteséges részt, tehát ott tényleg egy, egy, egy, egy közlekedés szabályozó eszköz a parkolás. Nyilván a város egy környékén, ahol tehát ö, ö, intézmények vannak, és ott nagyon, ö, nagyon nagy az autóforgalom szintén, ott azért nyilván már mások a szempontok. A, azt, a, azt a bevételt tudjuk tulajdonképpen besorgatni annak érdekében, hogy, ö, hogy például az ősfezértérnél az egyébként veszteséges parkolást tudjuk finanszírozni. Lehet, hogy hülye a kérdés, de akkor ki fogsz javítani, hogyha nem érthető, akkor átugrunk rajta. Az, hogy egyébként ezek az utak fővárosi vagy kerületi kezelésben vannak ennek van jelentősége Hát hogyne, hogyne, hogyne, ne lenne jelentős. ahol méről, ezek az automaták megjelennek, az mind zuglói terület? Nem. Zulói ha nem zuglói az terület, terület akkor nem. ezt egyeztetni kellett a fővárossal? A, hogyne, sőt, hát a bevételt is elvészi a főváros, tehát ö, valójában ez nem, nem akkora... A, a bevételnek a mekkora részét? részét? A nyereség, a nyereség 95 a A nyereség, hogy, ki, igen. Ki a... Van egy általány a főváros kipizeti nekünk a költségeinket, és az e felőtti rész 95 ban elviszi. Jó, de a nyereség az ugye mikor képződik mondván, hogy a beruházás összege az, az, az hogyan terhelődik rá az egészre? Hát ez egy elég bonyolult folyamat. Sejtem. Azt, hogy, hogy egy, van egy ilyen, az egyszerű beruházást is le lehet írni három év alatt, vagy, vagy év alatt, most ezt nem egészen pontosan emlékszem, de lényeg az, hogy hogy van egy olyan költség, ami elvileg minden költséget tartalmaz, beleértve a, a, a, az, az automaták beszerzésének a költséget, és, és a teljes parkolás üzemeltetést. Így kijön egy általány automatánként, és az e feletti összeg az a főváros gazdagítja, és ugye nálunk külön bonyolult az élet a város éget területére kapcsolatosan, hiszen a, a, a, a, a törvény ugye vagyonkezelésbe átadta a város területét az a, a, a, a, a ert nek városi az viszont arról nem tennelkezett, hogy akkor a parkolási bevételek azok, hol... Ezt meg is fogom van kérdezni a, a György Javis Benedektől, aki téged követne együtt a sorban. hogy egy jövő héten ezt lezárjuk, és akkor lesz egy három oldalon a kerület, a főváros és a városi között. között. Azt kérdezem tőled, hogy a 95% az hogy jött létre? Mire gondol? Hát, amikor azt mondtad, hogy elviszi a, a haszonnak... Ja, a... ja ez 95% hát ez a főváros ilyen, uh, ilyen uh, megállapodásokat szokott kötni a kerületekkel, úgyhogy ez nem... Ez diktátum? H hát bizonyos szempontból azt kell mondjam, hogy igen, ezért a legtöbb budapesti kerület, nem bonyolultabb, budapesti kerületek egy része úgy üzemelteti a parkolási rendszerét, hogy a fővárosi tulajdoni terül utakon nincsen parkolás, uh, pont fizető parkolás, uh, és akkor ott egy kicsit kaotikussá válik a rendszer, de mi nem akartuk ezt meglépni, mert, mert, mert hosszatávon ez úgyis tarthatatlan és amennyire tudom, más kerületek is, amik eddig azt az elvet követték, hogy nem tették fizetősé a fővárosi tulajdonú területeket, most már ők is bevezetik, mert ezt a, a polgár, aki parkolni akar, vagy éppen meg akar állni a saját házai előtt, az pont teljes mértékben idegen hagyja azt, hogy ez most egy fővárosi terület, vagy egy pedig egy kerületi terület. Ez egyértelmű. De azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy az üzemeltetés az viszont titeket terhel? Igen, mi üzemeltetünk. Tehát és, az érke, üzemelt, a... és ez azt jelenti, hogy az üzemeltetés a fölött még valamilyen... Tehát az, ki van-e számolva, hogy milyen haszonnak kéne elvileg keletkezni? Hát amennyire lehet ez ki, ki van számolva, a mi parkolási rendszerünkkel kapcsolóan új kalkulálnunk, hogy egy szerény bevétel. De a haszon úgy már úgy jön létre, a hogy abban a, a parkolóöre, tehát abban a teljes üzemeltetési költség igen, már abból le van vonva. Túl, parkoló parkoló parkolóerő, parkolóerő. Olyan helyzet elvileg és gyakorlatilag nem alakulhat ki, illetve a kérdés itt szól, ki alakulhat-e, hogy egy parkolási rendszernek az üzemeltetése vesztességes? Kialakulhat, és van is erre példa, nem, nem uh, szeretnék itt senkire mutogatni, ezért nem mondom, de van olyan Budapesti kerület, ahol a parkolás összességében veszteséges. Uh, hát ez egy baj, Mármint, úgy, hogy az önkormányzat számára, vagy mindenki önkormányzat számára. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen. Tehát összességében a, a kiadások magasabbak, mint a bevételek. Ugye nagyon fontos, lát, hogy a parkolás, a fizetős parkolás, az egy közlekedésszabályozásnak kéne lenni elsősorban. Megjegyzem, egyébként biztosan lehetne a közlekedés szabályozást más eszközökkel is valahogy hatékonyabban szervezni, de a park-fizetős parkolás az, az, az egész világon azért a legalapvetőbb közlekedés szabályozási eszköz, amit persze nyilván az autósok nem szeretnek, senki se szeret, csak azt szeretném mondani, hogy mi se szeretjük, és tulajdonképpen a parkolás kapcsán kétfajta, állampolgár van, teljes joggal. Az egyik az, aki fel van azon háborodva, hogy még, miért csak most vezetjük be, és miért nem tettük meg már ezt egyébként, nem tudom, 2008 óta tervezett fizetős parkolás bevezetését. Mások meg nyilván azon kellemetlenkednek, hogy miért lehet. Aztán a végén szerintem mindenki megnyugszik, mert ez is hozzá fog szólni mindenki. És egyébként azokon a területeken, ahol most tényleg egy parkolási káosz van, és hegyén hátán állnak az autók, és maguk a lakók nem tudnak a saját házuk előtt parkolni, Szóval uh, az iratban nagyon jelentős változás, ez egy sokkal rendezettebb terület, és én azt tudom ígérni az önkormányzat nevében, hogy minden egyes forint, ami, ami bejön a parkolásból, uh, a kvázi nyerességként, azt mi mind az utak uh, fenntartására fogjuk fordítani. Az hogyan jött létre, hogy 1 milliárd 276 millió főkült működteti 2 milliárd 593 millió forint helyet? Ezt nekem értelem kéne... Hát ez egy ugye ez egy becsült érték, tehát hogy amikor kiírunk egy hírunk egy beszerzés bármire szolgáltatásra vagy építésre, akkor ezt forrás kell biztosítani, és ehhez kell meg kell becsülnünk az értéket, de ez nagyon nehéz ezt a becslést azért pontosan megfogalmazni. És ugye azért döntött az önkormányzat is úgy, hogy magát a parkoló rendszernek az üzemeltetését azt nem saját székben oldja meg, hanem kiszervezi, mert ebből az irányból indult el a budapesti a piac a tulajdonképpen, a, és, és azért egy ilyen rendszer felállítása az nagyon egyszerű beruházás igényel, úgyhogy végülis úgy döntöttünk, hogy most az én képésem ez volt, hogy, hogy most csak két évre szerződünk le a parkolás üzemeltetésre kapcsolatosan. Tehát most az hogy es, létezik eső... az, mert ugye az ember a parkolással kapcsolatban a legkülönbözőbb dolgokat olvassa, hogy egyedüli ajánlattevőként nyert ez az STS Parking. Hát ez egy, ez egy, nyilván ez egy olyan piac, ahol, ahol nincs nagyon sok szereplő Egy egyfelől, másfelől, meg végül is mi azt számoljuk, hogy, hogy ennél olcsóbban mi sem tudnánk ezt megoldani, ezt a feladatot, és éppen azért szerződtünk két évre hogy ő, tudjuk aztán elemezni ezeket a folyamatokat. De hogy van ez, hogy ez tavaly alakult? Ez egy olyan cég, amely egyébként semmilyen más kerületben nincsen jelen, vagy egy olyan cég, ami. Amely... Nem, egy olyan cég, ami most, most éppen nagyon erősen feltörekvő a Budapesti piacon, és szerintem pont azért tud uh, olcsóbb lenni, mint amennyire a, a, a, ezt mi tudnánk megcsinálni, mert egyszerűen van egy üzemméret, tehát hogy ők, ők, ők egész Budapesten szolgáltatnak, uh, és, uh, és így olcsóbban tudnak uh, eszközöket beszerezni, munkerőt toborozni, munkerőt képezni, mint ahogy ezt mit csinálnánk meg. De hosszú távon ez egy nyitott kérdés, tehát lehet, hogy hosszú távon, amikor megtanultuk mi ezt az egész dolgot, és úgy látjuk, hogy hogyan működik a rendszer, akkor az önkormányzat dönthet úgy, hogy ezt saját maga oldja meg, hogyha úgy érzed, hogy ez a két év, év az mire jó. Hát két év az egy tanuló időszak, két év alatt lesz annyi tapasztalatunk, hogy eldöntsük, hogy hosszú távon kiszervezünk. Általában mennyi ideig szoktak csináljuk? szerződni önkormányzatok parkoló cégekkel foglalkozni? Hát a hosszabb, hosszabb szerződéseket szoktak kötni. És ebben egyébként a másik ezek szerint? Hát öt, öt év, nálunk is öt év volt az eredeti elképzelés. Itt a két elképzelés volt, volt, az öt éves elképzelés, és volt az, hogy az önkormányzat saját cége oldja meg a laklásüzemeltetést. Én azért örülök ennek a Két éves szerződésnek, mert ez elég hosszú autó, hogy a vállalkozásnak megérje befektetni, hiszen két év alatt nagyjából le is amortizálódnak az újonnan adott vásárolt eszközök. Tehát ilyen szempontból ő árban tud ö, jó árat adni ezzel kapcsolatosan. Jobbat, mint hogyha egy évre szerződtünk volna. Viszont az egész rendszert annyira most tanuljuk, és annyira nehéz még pontosan látni, hogy milyen bevételeink, kiadásaink lesznek. hogy egy öt éves elköteleződést én túl hosszúnak éreztem, tehát végül is ebben született egy szerintem jó kompromisszum és akkor a tapasztalatok alapján látjuk, hogy mi történik. De a, a hangod alapján valami minden... olyan helyen vagy, ahol egyébként máskor nem szoktál lenni. Hol vagy most ebben? Igen, hát egy tévéműsorban jöttem ki, és most éppen a belvárosban vagyok. A szokásos beszélgetésünknek megfelelően azt kérdezem, hogy van-e most egy olyan téma, amit viszont tevetnél a föl, és én egyáltalán nem biztos, hogy megemlíteném. Régen beszéltünk, figyelek! Nem, ami nagyon fontos, és örülök, hogy a parkolásról beszéltünk, mert most ugye beszélgettünk a műszaki részleteiről, de a lényeg az, hogy Zuglóban szeptember 1-től indul a fizetős parkolás. Ugye a két körzet van, az Őrsvezértél környéke, illetve az istvánmező és a, a Városliget, és a Zuglói, azok az emberek, akik ebben ezekben a zónákban laknak, azoknak az első egy autót ingyenesen parkolhatnak, a második autó kapcsán pedig élektős kedvezménnyel tudnak parkolni, az ügyfélszolgálatunk az augusztus 1-től várja e, a, a, ezeket a parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos lakossági kéréseket. A Báskai utca 35-ben indulunk, tehát az önkormányzati ügyfélszolgálatnál lehet ezeket intézni. És nagyon fontos, hogy vannak kedvezmények, például az iskolában vagy az óvodai, bölcsődei intézményeket megközelítő autósoknak van kedvezményük, érdemes ezekről tájékozódni. Nagyon fontos, hogy türelmet kérünk mindenkitől, és értsék meg azt, hogy egy olyan kerület, ahol. Maga a türelem az mindenkinek szól? Vagy mindenkinek a türelem hát, szól? Milyen van annak szól, hogy megszűnik az, az ingyenes parkolás, és ez fog. Mennyire az fogja, az fogja ez ráterhelni sem... a forgalmat azokra az övezetekre, hiszen zuglóról tudva levő, vagy ha nem tudva levő, akkor mondjuk meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy száz lenne a lefedettségbe, talán semmilyen kerületben száz ne. hát Ez kerület, A kerületnek körülbelül az egy ötöde az, ami Vajon a négy ötöd kérjelni? mennyire fogja megsígy ezt az egy ötödöt? Na ez a másik, amit is ez nagyon jó kérdés, amit feltettél, hogy ennek a mostani fizetős parkolásnak lesz egy olyan hatása, hogy, hogy át fogja tolni ezt a forgalmat más kerületi részekre. Mi szeptember elsőjétől ez, ez, ez, ezeket részletesen elkezdjük vizsgálni, és uh, a tapasztalatokat a fizetővezetek kibűvítését fogjuk kérni a fővárostól. Biztosan tudom azt, hogy például a Padlizsán utca, fillangon a ebbe bele fog esni, de a út is egy része nagyon... Mert egyébként az, szükség. hogy egy önkormányzat eldöntse azt, hogy ő parkolási övezetet akar kialakítani, ez egyébként fővárosi engedélyhez van kötve. Természetesen. Tehát igazából mi a kezdeményezők vagyunk. Úgy, És ez így jól van? Ez... Hát szerintem így van. Tehát most én nem, nem akarnék ebbe belemenni részletesen. De a lényeg az, hogy itt a kerületek és a fővárosnak az együttműködése kell, és a főváros adja ki az engedélyt, a bkk adja ki az engedélyt azzal kapcsolatban. Ha már bkk akkor akarsz ebből a mobilizével foglalkozni ezzel az internetes egyaládással, vagy köszönet szépen nem? Á, hát nem szívesen, ez rendkívül kellemetlen, és, és, és nagyon, nagyon, nagyon félre történet. történeteken. Én olyan is vagyok a fővárosi vezetéssel, szinte minden ügyben, de ebben nagyon nehez, nehezen, nehezen lennék azt, úgy, hogy inkább ezt hagyjuk. Visszatérve a fővárosi parkolásra és a kérdés, ami felvetettél, hogy biztosan kell még az ugló fizetős vezeteket és be kell vonni még más városrészeket, és ezzel természetesen dolgozunk. Ez Ahogy még a te ciklusod, a ciklusod, rendszer, vagy ezt ki tudja? És... Ez még a te ciklusod, az első ciklusod? Abszolút, abszolút. Hát, ő, mi szerintem még ebben a ciklusban azt remélem, hogy egy egy másfél éven belül lesz a döntés meg tudjuk kizni. Ugye Nagyon nehéz modellezni, hogy hogyan reagálnak az autósok erre az új helyzetre, ezért ahogy elindul a fizetős szeptember 1 azonnal elkezdjük monitorozni azokat a potenciális részeket, ahol már most is egyébként tulajdonképpen közel vagyunk a fizetős kialakításának a szükségességéhez. ez ezzel kapcsolatos hatás tanulmányokkal mi a fővárost azonnal meg fogjuk keresni, és kezdeményezni fogjuk a fizetős fővezetnek kibővítését, Éppen azért, hogy akkor beálljon az az egyensúly, ami a legtöbb Budapesti kerületnél már megtörtént. És egyszerűen azért vagyunk lépéskényszerben, mert az ugló minden irányból olyan kerületek veszik körbe. Leszámítva, hogy a 16.-15. kerületet tehát a külvárosi határainkat leszámítva, de a 8 a 10 a 13 a 6 a 7 mindenhol fizetős parkolás van. És ez ugye átnyomja felénk az autókat. Most mi nyomjuk ezeket tovább. És akkor kiáll a ez az az egyensúlyi állapot, hogy akkor beáll egy fizetősövezeti rendszer, ami szerintem nagyjából a mostani fizetősövezeteknek a megduplázását fog eredményezni, de ez mindenkinek egy jobb állapot lesz, mint amiben most vagyunk. Hallavány lilagőzen nincs, hogy olyan. hozzád akarnak-e hozzászólni, de mindjárt kiderül. Jó reggelt kívánok! Jó napot vagyok. Igen. És az lenne a kérdésem, hogy a elvonulási cél, illetve a hetedik kezdet nagyon szomszédos egymással, és emlékeink szerintem 50 éve biztos, hogy ott parkolunk a hetedik kerületi lakosként is a Dózsagyűlti Zat szemben. Ez a hetedik kerület és a 15. kerület, között lesz bármilyen együttműködés, hogy a ott lakó hetedik kerületek továbbra is tudjanak ott parkolni, vagy fel kell adnunk. Elvileg hallották egymás, vagy nem? Hát elég rosszul hallottam, de a gondolom a Dózsa-György út felvonási térnek a parkolási problémája volt a kérdése a telefonálónak. Én a 7. kérdi polgármesterel ezzel kapcsolatosan, aki, a, a, a, a, aki jelezte azt, hogy ott is felmerült hogy ez a kérdés. Amennyire tudom, egyébként a hetedik kerületben vannak olyan fővárosi területek, ahol még nincsen fizetős parkolás, tehát ott vannak olyan parkolóhelyek, azonban azon a régióban Damianics útra környéke, ahol, ahol lehetne az otthoni parkolási rendszer kibővítésével a helyi lakók számára parkolhelyeket kialakítani. A felvonási tér kapcsán e, e, valóban e, ez egy nehéz helyzet. Ugye nekem zugló polgármestereként nyilván az zugló polgárok érdekeit kell keresnem, és e, egyelőre, egyelőre nem találtuk meg a megoldást arra, hogy, a, hogy, az, onnan, hogy az ott kialakított fizetőső vezetre valahogy de... Ezt is fölteszem majd a következő riport alanyomnak. Igen, igen, ráadásul ugye ott az van, hogy hosszú távon a felszíni parkolás meg is fog szűnni, hogyha a városig ezért érti, hogy megépíti az épületeket, és akkor a még garázsok hasznosításáról lehet majd beszélni, ahol a heti polgároknak lehet valamilyen kezvezménye. Azt kérdezem, hogy arra vonatkozóan van-e felmérés, mert valószínűleg valami van, hogy egyébként a zuglói érintettek örülnek -e neki, vagy sem. Tehát, hogy azt látják benne, hogy csökken az űrzavar, vagy azt látják benne, hogy újabb pénzt húznak le róluk? Hát ö, nyilván ez is ö, az is. Kinek, hogy jön ez a dolog? Én, én azt tudom mondani, hogy... Hozzátéve, hogy még mielőtt erre teljes mértékben válaszolnál, ha már parkolásról beszéltünk ilyen hosszan, annak vajon van-e konkrét oka, vagy elmondható, hogy miért teleszel az, aki beírod magad a zugló történelmébe azzal, hogy a parkolási rendszeren változtatsz? Magyarul, hogy hát, mi nem változtattak az elődeit. Igen. igen. Én mindenfajta infláció ellenére nekem a választási programomban szerepelt a fizetős parkolás kialakítására. Tehát én ezzel kampányoltam, ahogy tetszik, ez része volt a programomnak, mert egyszerűen muszáj az adott esetben kellemesen dolgokat is meglépnünk azért, hogy hosszabb távon jobb legyen. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ahogy egyébként más kerületeknél is, a kezdeti felbúzulás után azért ez a rendszer be fog állni, és az emberek el fogják fogadni azok is, akiknek, akiknek az adott esetben okoz kellemetlenséget. Uh, tehát én, én, én nem vagyok büszke arra, hogy a parkolás bevezetjük, de be kell vezetnünk, és én nem vagyok a problémák eltusolásának az emberén, a megoldásának az ember akarok lenni. És még egyszer mondom, a választási programomban szerepelt a parkolási káosz feltámolása és a fizetős között kialakítása. Egyébként amennyire tudom, bár régen készültünk erről felméréseket, a lakosság inkább támogatja, mint ellenzi ezt. De hát nyilván nagyon nem mindegy az, hogy valaki mondjuk egy őrsezértéri lakótelepen lakó polgár, aki tényleg 20 percig parkol, próbál parkolni, lefegye az autóját, főleg azokban az időszakokban, amikor, tehát a az időszakokban, ő biztosan nagyon boldog lesz. Az, aki mondjuk kiesik az övezetekből, és neki ez okozhat problémát, azok nyilván teljes joggal ennek nem fognak örülni, de összességében a kerület összérdeke szempontjából nincs alternatívája a fizetős kialakításának, és összességében azt fogom remélni, hogy mindenki a kialakításának, és összességében azt fogom remélni, hogy mindenki úgy, úgy is fog majd, hogyha ez a rendszer kialakul, és megismerjük ennek a működését, mindenki úgy fog erre tekinten, hogy ez egy szükséges és a kerületi érdekés polgáló lépés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is. Köszönöm szépen. Önök Karácsony Gergét hallották Zugló polgármesterét. Az előző beszélgetés oda is adja a váltóbotot mindjárt neked, mert hogy Karácsony gergely két olyan dologról is beszéltünk, amiben érintett volt a város Edzélyet. Egy beszélgetek. Az egyik, hogy ő azt mondta, tehát amikor azt mondom, hogy tudtommal, akkor hülyén fogalmazok, hiszen ezt néhány perc előtt mondta Karácsony Gergely, hogy a jövő héten lesz egy három oldalú megveszélés, zuglói parkolás, ügyben főváros... Zugló és ti. Ez pontosan így van. Miről szól? Először is szép jó reggelt kívánok a hallgatot. Neked is. A, ugye a Városliget törvény a Városliget ZRT vagyonkezelésébe adta azt a ligetet, ami korábban a fővároshoz tartozott, de a 14. kerülethez közigazgatási értelemben ez már önmagában egy nagyon izgalmas jogi helyzet, Ebbe belépett harmadik félként a Városliget ZRT, hogy azt a fejlesztést, amit a kormány e, megálmodott, azt végre tudja hajtani. Vannak egészen különös ügyek, ilyen például a parkolás, amiben a kerületnek, a fővárosnak és a Városliget ZRT-nek konszenzusra kell jutnia, és azt gondolom, hogy egyébként ebben mind fél, mindenfél egyetért hogy azok az áldatlan állapotok, amik akár a felvonulási téren, vagy talán még inkább az állatkert. Jól beszélsz, mert egy hallgató telefonált, tehát mindjárt a második beszélgetési rész, az a felvonulási téri lesz majd kapcsolatban, mert egy hetedik kerületi lakos telefonált az ügyben, hogy vajon van-e egyeztetés a hetedik és a tizennegyedik kerület között, de te majd elárulod, hogy ez ügyben egyébként van-e e, Városliget ZRT kompetencia. De gyere maradjunk, a, a, a maradjunk először a, a 11. kerületnél. Tehát az a helyzet, hogy ugye ma a Városliget, az Kelet-Magyarország egyik legfontosabb forgalmi útvonala, az M3-asnak a felhordó területe a városban. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utolsó olyan pont a Városliget és környéke, ahol az autókat le lehet tenni mindazoknak, akik ilyen vagy olyan céllal a városba érkeznek, klasszikus P szerként működik hétközben, napközben a liget, ugyanakkor pedig, és a liget és környéke, igaz az a felvonulási térre, vagy pedig az állatkerti körútra, azt hiszem, hogy azok a lelkes állatkert látogatók, vagy éppen a széchenyfülöbbő látogatói, akik napközben próbálnak meg eljutni egy, -egy meleg nyári napon a főváros kedvelt intézményeibe találkoznak ezekkel az áldatlan állapotokkal és helyzetekkel, hogy az autójukat nem tudják arra az 1-2-3 órára letenni ez az intézményt látogatnak, hiszen azok a parkoló helyek jellemzően már reggel 8-ször bekelnek és optimális körülmények között este 6-7 körül kezdenek el kírülni. A felvonulási térnek egy picit más a dinamikája, ott is az 56 osok terén gyakorlatilag a p parkolóként funkcionál, ez azért a modern nagyvárosokban nem jellemző, hogy a városközponthoz, a városmaghoz ennyire közel egy ingyenes parkolási zóna legyen egy mindenféle ellenőrzés nélkül. Az esti órákban azonban átveszik a környező lakosok jóval alacsonyabb számban, de az tény kérdés, hogy a 6. és 7. kerület sűrűn épített részein, az utcán a parkolás az nem, vagy nem mindig megoldható. Ennek első lépése, ez egyébként a Városliget ZRT-től teljesen független, de a mi támogatásunk mellett megvalósuló döntés. Mi ebben a támogatás? Hogy erről a kérdésről folyamatos egyeztetésben vagyunk, és voltunk a 14. kerülettel, és abszolút egybevág azzal a célral, amit a Városliget ZRT is megfogalmaz, hogy a liget környékén azokat a rendezetlen kérdéseket, és ez nyilván nagyon messze vezet, de rendezetlen kérdéseket, mint a parkolás azokat rendezik. Ugye az a helyzet, hogy ti nem vagytok kihagyhatók, de van-e e tekintetben a Városliget ZRT-nek, amely ugye más szereplő, mint a főváros, és más szereplő, mint a zuglói önkormányzat saját érdeke, vagy ebben a, ebben a fogalmazásban ez nem egy korrekt mondat? Érdeke és feladata és felelőssége is van. Ugyanis a, a vonatkozó jogszabályok értelmében 99 évre, most már csak 95 évre, a várostiget vagyonkezelését a várostiget JRT látja el. Ez azt jelenti, hogy az egyes konkrét terület használatokkal kapcsolatban a döntés az szintén nálunk születik. Például, hogyha a nemzeti vágta, vagy bármilyen egyéb uh, területhasználat, legyen szó a hőső teréről, teréről, vagy, vagy szinkronúzásról éppen a ligetben, akkor itt a Városliget ZRT az, aki a végső döntést meghozza, hogy ezek a liget uh, leendő harculatához, világához uh, illeszthetőek, nem illeszthetőek. Magyarul, területen... hogy nektek olyan kompetenciátok van, hogy nem engedélyeztek, hanem adott esetben mondhatjátok az, hogy nem. Így van, így van, így van. Mint ahogy egyébként ez az egyéb közterületek tekintetében ugyanilyen kompetencia van a fővárosnál. Pontosan a főváros erre gondoltam, csak hogy ez ugye szokatlan a városleges zrt kapcsolatban általában ilyen tevékenységről viszonylag ritkán szoktak beszélni. Igen, hiszen a, hiszen a fő tevékenységünk, amire, amire azt gondolom, hogy a közvélemény elsősorban kíváncsi, az természetesen maga a fejlesztés és a ligetnek a megújítása. De a törvényalkotó ö, szándéka az abszolút az volt, hogy amikor ez a fejlesztés megtörténik, tehát amikor folyamatban van, illetve amikor elkészül, akkor ezt követően, és ez alatt az időszak alatt is, a Városliget felelős és gondos gazdájaként léphessen fel a Városliget ZRT. Nyilván nagyon fontos lesz a leendő ligetben a területhasználatok megteremtése. hogy most minden nap májzsása, minden nap úrslia, vagy pedig ettől egy eltérő funkció mix alakul majd ki a ligetben, egyébként eltérő, tehát ez abszolút nem cél, hogy a... Tudsz egyébként példát mondani, anélkül, hogy bárki megsértődne, mert pont őt említed, amit végül is nem engedélyeztetek? Uh, heti szinten 5-10 Megkeresés érkezik a Városliget zrt akik vagy a felvonulási teret, vagy a, vagy a kóskáról sétányt, vagy éppen a, a liget belsőbb részeit szeretnék kisebb vagy nagyobb jellemzően rendezvényekre igénybe venni. Elképesztő mennyiségű rendezvényt, rendezvényt utasítunk el. Tesszük ezt elsősorban azért, mert felelős gazdaként úgy látjuk, hogy a Városligetnek a lehető legszélesebb tömegeket kell tudnia jól kiszolgálnia. És nem feladat, hogy a Kecsege Fesztivál után rögtön egy kakasfesztivált rendezzenek bent a Ligetben, amit egyébként látszólag eltérő rendezvények. Régen beszélgettünk, ugyanak... sok minden van, elnézést nevet szemtelenségnek, hogy közbevágtam, de én kérdeztem, úgyhogy köszönöm a választ. Mi a válaszod a hetedik kerületi lakosnak a majdani mély és a Dúzsa-György útján a felvonulási téren parkoló helye kapcsán? Ezzel kapcsolatban is van egyeztetés 7.14. kerülettel. Mit kéne tudni erről a lakosoknak, ha már egyébként van ilyen felvetés és joggal? Az elmúlt hónapban is egyeztettem személyesem is, a um, polgármester úrral a hetedik kerületben. Hatodik kerülettel is folyamatos az egyeztetésünk, és ahogy korábban említettem, a, a bevezetett parkolási zónák kapcsán a 14. kerülettel is. Egy De a, a hatodik és hetedik kerülettel kapcsolatban immáról miről szól az egyeztetés? A hatodik és hetedik kerületben számtalan témáról beszélünk, hiszen a liget, bár ö, nem oda tartozik, hiszen 14. kerület, tehát a Dóza-György elválasztja őket, de mégis a, tizen, a 7. és 6. kerületben élők ö, életminőségére, óriási hatással van, és lesz az, ami a ligetben történik. Ebből egyébként egy kiemelt téma, igen, a parkolás. Erről folyamatosan egyeztetünk polgármester úrral. A legutóbb is erről beszéltünk. Az a Keres... parkoló, amely ugye most üzemel, ha parkolónak lehet nevezni, ott csúcsidőben hány autó van? Ugye ez valamivel több, mint 1500 nagyon sok. megállni most a felvonulási téren. Az egész liget környezetében nagyjából 2500, a fejlesztés eredményeként létrejövő három telepített garázs helybe, és a megmaradó felszíni parkolásoknál ennél több. Tehát a Dúzsagyörgy Az már nem lesz ingyenes. Még garázs? Nem, vagy nem mindenki számára lesz ingyenes? Az egyeztetések a... ezzel kapcsolatban mit, rö, mit lehet elmondani, mondjuk arról a még garázsról, amely a Dúzsagyörgy útja lesz. Ki milyen alapon, ha ez már tudható, ha nem, akkor majd később térjünk vissza rá. Mert... A részletek jelenleg kidolgozás alatt vannak, de a cél az egyértelműen az, hogy a környező lakóknak a, elsősorban az esti, éjszakai, reggeli várakozásával kapcsolatban egy kedvezményes vagy teljesen ingyenes megállapodás születhessen a kerületekkel, hogy azok a lakók, akik az autóikat nem tudják máshol elhelyezni, őket ne érje hátrány a liget És amikor a ezt a mégarázokat, vagy konkrétan ezt a Dúzsa György útján lévő tervezték, akkor abban a koncepció már ez volt, és nem feltétlenül csak és kizárólag a liget látogatókra gondoltak. Ennél korábban már megjelent ez a koncepcióban, a városliget építési szabályzatában. Ez a mégarázs nagyjából nyilván most egy picit egyszerűsítően fogalmazok, de azért nem 500 és azért 800 fős mert ezeket az igényeket már belefoglalkozik. Oké, okay, azt kérdezem tőled, bár a dátumokkal nagyon óvattal kell bánni, hogy egy hetedik keleti lakos, akinek az autója tízes esetből kilencszer ott van, ha egyébként találhat helyet, mikor számolhat azzal, hogy fizikailag nem fogja el, tudni elfoglalni azt a helyet? Nehezen tudok erre válaszolni, hiszen ehhez még egy vagy több eredményes közbeszerzést kell lebonyolítanunk, de az én meglátásom szerint a Néprajzi Múzeumnak az építési munkálatai, ami az 56-osok terének a meghatározó hányadát elfoglalja az optimális körülmények között november, eh, november magasságában Jó. el tud kezdődni, és a még építési munkálata, ami közvetlenül mellett van nagyon sokáig ugyanazt arcát fogja mutatni a két építkezés, hiszen egy térszín alatti bővítés történik, egy, -egy gödörépül gyakorlatilag az terén, ez pedig reményeim szerint január-február környékén el fog indulni. Bíróság hatájon kívül helyezte a rendőrségi tiltás, szabályosan újra a volt kertem területén vannak a ligetvédők. Igaz-e a hír? A hír igaz, valóban az a helyzet, hogy ugye Három bontási munkálat fejeződött be a, a Városliget területén. A közlekedési múzeum mellett a Petőfi csarnok, illetve jóval korábban már a Hungexpo épületeknek a volt kerten területén található romos épületeknek az elbontása befejeződött. Tekintettel arra, hogy a építési és magasépítési munkálatok ö, idejéig ö, ezek a területek elkerítve állnak, de nem veszítették el közterületi jellegüket, a, azok a tiltakozók, akik a liget programjához máshogy viszonyulnak, mint a fejlesztő vagy az a többség, aki vált. A diskurzust hát erről önmagában tudnánk elég hosszasan Igen. beszélgetni bejelentettek egy a demonstrációt. A beszélgetésük előtt mondtad azt, hogy van egy-két ránca homlokodon, ezzel együtt szeretném neked mondani, hogy ennyire flottul, szerintem még sosem beszéltél. Igen? Figyelek. Igen. <gül> Nagyon kedves, hogy gondolom szabadságról vissza. Lehet, lehet, lehet, jobban, de csak szerettem mondani. Igen, igen. Figyelj. Tehát az a helyzet, hogy, hogy beadták, a, beadták a területhasználati igényt ezekre a területekre, a gyülekezési törvény alapján erre lehetőségük van. A rendőrség első körben elutasította ezt az igényt, mert uh, meglátása szerint ezek építési területek, ez egy messzire vezető jogkérdés egyébként, építési területek, aki, ami attól, hogy fizikailag munkagépek ott még nem forgolódnak ettől még építésre szánt és építésre előkészített területek. Ez az elő, elutasítás egyébként két esetben is megtörtént. Uh, a, a demonstrálni vágyok bírósághoz fordultak a rendőrség döntésével szembe, és a bíróság megvizsgálta ezt a kérdést, és azt mondta, hogy a naturáliák szintjén a terület per ma alkalmas arra, hogy a vélemény. Oké, rendben van, akkor két dolog mi az, hogy naturáliák szintjén? szintjén ezt nekem most értenem kéne? Hogy fizikailag nincs ott olyan uh, elektromos kábel. Oké, rendben kötől, van, a másik pedig az, hogy átmeneti időre, az mit jelent, amíg ott el nem kezdődnek a munkálatok? Így van, a bírósági határozatban ez egyébként benne is foglaltatik. A bírósági határozat azt mondja ki, hogy uh, abban az időpillanatban, amikor a munkálatok megindulnak, tehát munkagépek jelennek meg a helyszínen, egyébként jogerős építési engedéllyel bírunk a területre, tehát gyakorlatilag bármit. Hát azért van bennem e némi gondolom, hogy ezt békesen elfogják hagyni, de a jövő zenéje azt lehet -e tudni, hogy a jövő zenéje mikor kezdődik el, vagy ez ezügyben nem szeretné a dátumot mondani? Én azt tudom mondani, hogy szeretnénk a Néprajzi Múzeum építését novemberben elkezdeni, és a Magyar Zeneházának a kivitelezési munkálatai ideig végén... Jó, de ez, ez konkrétan a kertem területét is érinteni fogja? Így van. A zeneházának az építési területe ez érinteni fogja. Értem, de ott egyébként annak már a közbeszerzése meg történt és eredménye járt már, mint a zeneháza illetve. Jelenleg, jelenleg zajlik. Van olyan közbeszerzés, ami a zeneháza területének előkészítésére vonatkozik és eredményes, érvényes és tudnánk vele Haladni, de tekintettel arra, hogy várjuk a nagy, magát a generál kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést jelenleg bonyolítjuk, várjuk ennek az eredményét, természetesen akkor fogunk tudni. Csak mondom a hallgatóknak akik lehet, hogy mérsékelt érdeklődést mutatnak az egész beszélgetés iránt, de lehet, hogy nem, hogy ugye mi eredetleg elkezdtünk egy taxati felsorolásba az összes intézményt illetően, és immár a második olyan beszélgetést folytatjuk, vagy talán a harmadikat, amiben ezt nem folytatjuk, miközben azt nem fejeztük be, mert közben az aktuális események ezt felülírták. Talán majd egyszer tudunk térni, szerintem ez a gondolat jel lassan olyan hosszú lesz, mint az előtte lévő mondat, hogy a az utána lévő mondatra, mikor kerül, sor, nem tudom, mert amit most itt közbevetek, a szintén ugyanerre a területre, de múltra vonatkozik, és két különböző helyről is idézek, részint a magyar időkből, amely e, illető az információból, részint pedig az ügyészség. Ugye az úgy szól, mind a kettő nagyjából egy hetes hír, csak más-másra vonatkozik, de ugyanaz e, a, a dolog érintett, a budapesti 14. és 16. keleti ügyészség a közelmúltban vádat, emelt azokon a liget Budapest Projekt építés ellen tiltakozókkal szemben. Ugye most visszatértünk ugyanoda, mint amiről beszélünk, csak időben vagyunk eltávolodva, akik még tudnak követni, akik még 2016 július 6. napján, aztát kereken ki. Egy évvel ezelőtt, a délutáni órákban kívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottak a Hung Expo területén megkezdett építési munkálatok megakadályozás érdekében, amit szerintem egyébként a Kejfe Jáncsik, akkor még szokott idejében hosszan közvetített. A vádira szerint a csoportosan nyilvánosan nyilvános a rendezvényt büntetével vádolt kilenc fő az elkövetett építési területen felállított USB-lapikot ütötte rúgta, ledöntötte továbbá az alappál megtára a nyíla biztonsági által lezárt kapuk egyikét bedöntötte volt közülük a kerítésre föl... Másodszor is ott geotextiliát a nála lévő aggó eszközzel szétvágta. Az ügyészség a Pesti Központi Kereti Bíróságot benyújtott vádiratában a bűncselekmény tárgyisújában jellegével arányos közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben, és ez lett konkrétizálva a magyar idők által, mert ugye ott vannak neki politikai vonatkozása is, e, e, és ugye itt megvan ebben jelölve hogy ebben, ha minden igaz közreműködött, ha minden igaz jól olvasom, akkor Bárnai László is. Ugye ez úgy szól, ez a mondat a Sándor Palta a megdobálásáról elhíresült Gulyás Márton Orbán civil aktivista hogy most pont arról elhíresült vagy más az ugye itt most az orgánumokra a jellemző és Várnai László volt lmp politikus a Civil Zugló egyesület 14. keretük önkormányzat képviselője hozzátéve, hogy Várnai Lászlóról ugye permanensen megírják hogy volt lmp politikus néha nőverőként is apostrofálják illetve hét társuk ellen emelt vádot az ügyészségünkbe tavaly kihívóan közösség ellenes erőszakos a Városliget, egykori hungexpo területén a Liget Budapest rosszak részeként megkezdett építési munkálatokat. Ezekben az ügyekben maga a Városliget ZRT valamilyen félként jelen van? Jogi értelemben nincs jelen, hiszen ezek közirazgatási vagy pedig szabálysértési vagy pintatói eljárás keretében zajlanak, hogy Városliget ZRT ebben ilyetén formán nincs jelen. Én azt hiszem, hogy itt a te műsorodban is elég következetesen képviselem, és képviseljük azt az álláspontot, hogy a vélemény az szabad. A vélemény nyilvánítás esetében azonban mindenkinek kötelessége betartani a jogszabályatt, a kereteket. Azt gondolom, hogyha ez nem történik meg, akkor az természetes, hogy az erre felkent hatóságok legyen szó rendőrségről, vagy ügyészségről, megteszi a szükséges lépéseket. Én egyébként azt gondolom, hogy a, a véleményüket kultúrát formában kifejezni kívánó ö, adott helyzetben a ligetfejlesztéssel, egyet nem értő, és még helyszínen demonstrációra is vállalkozó emberek számára is kifejezetten kellemetlen helyzetet eredményez az, amikor ö, sokan a törvényesség határát átlépve, ö, olyan erőszakos cselekedetekre is, vetemednek, amiről most az előbb említett hír szól. Újja, a történet arról szól, az és az amiről nem hát lehet megfeledkezni, de hosszan nem szoktuk elemezni, hogy szimbolikus tér az, amelyel kapcsolatban te ingatlan fejlesztést végzel, és ezzel te is tisztában vagy, miközben maga az ingatlan fejlesztés nem ennek mentén zajlik. Gondolom, hogy a XXI. században különösebb meglepetést senkinek nem okozhat, hogy szimbolikus terekben zajlanak azok a diskurzusok, fejlesztések, Akár egy Városliget DRT tevékenysége, de teljesen mindegy, legyen szó egy g 20 csúcs találkozóról Hamburgban. Ezek nyilván az önnön Jó, Nagyon jól beszélsz a G20 kapcsán, mert azt kérdezem tőled, és azt ma tudom igazán jól a jövő héten, már utána leszünk, hogy a Városliget életében jelentette bármit is, jót, rosszat, közömbös, annak nincs jelentősége a mostani világbajnokság, az úszóvilágbajnokság. A mostani világbajnokság nagyon sokat jelentett a Városliget életében. Őszintén szólva engem tényleg meglepett egyfelől, hogy milyen látványos környezetet sikerült létrehozni, és elsősorban az a nemzetközi vízhang, amilyen ami, ami tetszéseket kiváltott ez a környezet és ez a kulissza. Ugye a kamerák képen jól lehetett látni, folyamatosan a ligetet, a vajdahunyat várát, vagy a hősök terét mutatták, a finai illetékesével beszélve egyébként az egyik legnépszerűbb helyszín volt, tényleg gyönyörű, én magam is többször jártam ki, azt gondolom, hogy egy kifejezetten jól sikerült beruházás volt, országi mázs és országmarketing szempontjából fantasztikus, és visszaigazolta azt a tényt, hogy a liget egy óriási érték, amivel foglalkozni kell, amit meg kell mutatni, hogyan emlékszel vissza rá, mert ez kiesett már a mi hatókörünkből, ami az ATV stábjával ott megesett, és amely nem a Városliget emberei részéről, de mégiscsak ezen a területen történt, amikor ott volt egy ilyen hát nem egészen kultúrált visszautasítása annak, hogy valaki ott forgassa. Én azt gondolom, hogy amikor azt mondom, hogy a törvények betartása mindenkinek kötelessége, ez ugyanúgy igaz az egyes beruházásoknak, vagy az egyes rendezvényeknek, a szervezőire, résztvevőire, biztonsági szolgálataira is, inkluzíva a Városliget crt re is, vagy bármilyen más egyéb rendezvény szervezőire, mint azokra, akik véleményt kívánnak nyilvánítani. Ha visszaélés történt ebben a helyzetben, akkor bízom benne, hogy a erre felkent szervek ugyanolyan hatékonysággal és transzparenciával járnak el, mint a a eltérő esetekben. Utolsó, le nem még miről beszélünk, de az időhatár. Az így szól, hogy idős fákat mozgatnak a néhai vidámpartnál, ez július 24-i szintén a ligetvédőknek a hollapján, amiben ugye az az érdekes, hogy ők itt most tiltakozni nem tiltakoznak, de megemlítik, és egyben azt is közlik, hogy 60 fából 11 most arra biztos, hogy elpusztult, amit tavaly történt. Erről két mondatot légy szíves, vagy háromat. Ugye az Állatkert is, és a Városviget ZRT is az Opitz GmbH-val a legnagyobb, talán Európában legnagyobb tapasztalattal bíró ültető céggel dolgozik együtt. Én úgy tudom, hogy kiemelten magas sikerességi rátával, nem ismerek ilyen számot egyébként, hogy 11 fa nem élte volna. Túl volt módom erről egyébként múlt héten Persányi főigazgató úrral egyeztetni. Kint jártam személyesen a helyszínen, láttam az Állatkert, volt Vidánparki részén, a fák mozgatását valami egészen elképesztő élmény volt. A döbrögi néven elhíresült legnagyobb fának a megmozdítása, ami a Darun található mérőeszközök szerint valamivel több mint 100 tonnát nyomott, amikor a földlabdával együtt megmozgították, amiből a fa ennek a töredéke, a földlabda az, ami egy percünk van, hogy azért arra kérek, hogy a mostani eseményre térjünk, hogy tényleg történik-e a távmozgatás, illetőleg ha történik, akkor vagy minél tudható az be, vagy ezt kérdezem a rigetvédőktől, hogy ők ebben most nem avatkoznak be? Lassan két éve mozognak a fák a, a volt vidámparki területen, én látom, hogy milyen hosszú eh, előkészítés után, én azt gondolom, hogy ez egy egészen eh, sikeres, eh, egyedülálló attrakció, amit... Tényleg érdemes végig gondolni, hiszen már jogszabály szerint ezeknek a fáknak a kivágással is rendelkezésre állt volna, azonban főigazgató döntés alapján az idős fák megmaradtak. Elképesztő siker, a állatkert valami hihetetlen profizmussal hajtja ezeket. Vége. Nagyon szépen köszönöm, és akkor kerek egy hét múlva ismét ugyanitt Györgyev is benedeket hallották a Város elnök elnökvezető igazgatóját. mondtam az elnökvezető igazgatót. Vezérigazgatói. Helyes, elnézést, előléptettelek. Nagyjából 10 percünk van, ha egymással akarunk beszélgetni, utána felhívom Molnár Zsoltot, fél kilenc után egy órával pedig felhívom Császi Zsoltot. 061-489-0999-0630-677-1161 061-489-0999-0630-677-1161 Ebben ugrom egyet Figyelek, ha van mire gondolják, akkor kitérhetek még az előző 168 órában lévő páros interjújára Ónódi Molnár Dúrának, amely hosszú val kapcsolatos, de nem hosszú katinka szólal meg benne. Ha nem, akkor vagy zeneszól, vagy önök telefonálnak. Elmondom még egyszer a telefonszámot 061-89-099-9 a hangom, biztos a meghatottságtól hogy még egyszer. 06 1 4 8 -9 0 9 9 9 és 30 6 7 7 1 1 6 -1. Hogy önöket zavarja-e, én minden esetre megjegyzésre méltónak találom azt, hogy sikerül úgy közvetíteni a Duna-arénából, hogy közben himnuszok hangzanak el. Diátadások vannak, amelyről a magyar televízió magyaroknak szóló adása teljes mértékben megfeledkezik és figyelmen kívül hagyja. Terep a vízilabda sikereink kapcsán az utolsó pillanatban kezdtek el himnuszt játszani, úgyhogy az egyik ország elnézést nem tud megkülönböztetni egymástól a szerb és a horvát himnusz. Ez az én hibám, bocsánatot kérek mind a szerbektől, mind a horvátoktól. Uh, szerintem ez nincs jól. én a Szerbia vagy Horvátország nagykövete lennék, akkor én tiltakoznék emiatt. Vagy ne hangozzék be. Tehát akkor amiről nem tudok, az nincs. De elnézést a fogalmazásért a madarásád, de ha így hívják és a média, Andrea, ne popálsz azok alatt. Ahogy a magyar hímnuszok alatt se popálsz senki, se itthon, se külföldön médiában. És a használat nem véletlen. Egyetértés, nem egyetértés, nulla a tized, hét egy. Ugyanúgy hosszú katinkat tök jó, ha nyer, és akkor ne vágjon mindjárt a fejébe egy sapkát. Fontos a marketing, de még fontosabb a győzelem fölötti őszinte öröm. És akkor itt van ez a 168 óra cikk, Pásztori Dóra para, olimpi, paralimpikon úszónyílt levélben bírálta hosszú katinkát. Kis Noémi író viszont védelmébe vette, és létrejött egy teljesen lehetetlen beszélgetés, melynek teret adott a 168 óra. Ön nyílt levélben azt írja, hogy Hosszú Katinka összefogásra szólít fel, amikor neki van rá szüksége, de hallgat, amikor más érdekében kellene megszólalnia. Milyen szolidaritásra gondolt az úszokat érintő ügyekre, vagy tágabb társadalmi problémákra, mint amilyen például a romák kirekesztettsége? Kérdés. Pásztori Dórából a válasz egy része. Az elmúlt két évben az úszóvilágban is történtek olyan dolgok, melyek kapcsán fájúan hiányoztak a sportolói megszólalások. Elég csak a kislászló ügyre gondolni, ami egyébként egy tízes kellán hármasra sincs kibeszélve. Huszokatink a szolidaritás és támogatást vár el. Mondjuk az úszótársadalomtól olyan ügyekben, melyekben érintett, de más esetekben talán neki is kellene hasonló, hasonló gesztusokat tenni, hogy mi az itt nincsen, írva... Úszók úgy érzik, hosszú Katinka a féle megközelíthetetlen sziget, szó sincs arra, hogy ez rossz volna, hiszen az ő párosú különleges sikerei mögött bizonyára otthon ez a Védés-Datszövetség, ugye a férjéről van szó, de mindenkinek szüksége van fegyvertársakra, a kis Mi azt mondja, Katinkáik Rióban különlaktak, és én is felfigyeltem rá, hogy hiányoztak legtöbbször a fényképről, aztán az olimpia után egy képen felbukkantak Orbán Viktor társaságában, majd később az úszók nem szoktak nyilatkozni ellentétben a kis ügyjel, ahol takárz Zsuzsan kamerák előtt közölte, hogy őt az ember megerősz, őt ez az ember megerőszakolt, ez forradalmi lépés, a magyar feminizmus történetében, hiszen mint említettem zárt rendszerről beszélünk, amely soha nem kommunikálta az ilyen ügyeket, és ha nem, veszem, nem veszik rossz néven, én ezt az interjút most tovább nem elemezném, erre unodi Molnár dorának, akinek egyébként tízes esetben általában 9-szerek, úgy reagál, hogy csak hogy az úszos szövetség az őszinte szenmenez és a tények feltárás helyett az ő szűnyeg alá választotta, de az, hogy ez egyébként a magyar feminizmus történetében forradalmi lépés volna, nem reagál, miközben azt gondolom, hogy amit Kis Noémi mondott, azt itt most a nyomdafestéket nem tűrő szavakokán inkább nem, nem elemezném. So we... Gratulálok a 168 órának. Még egyszer és utoljára felhajálom, leszem, hogyha Molnár Zsolt nem veszi fel a telefont, a betelefonálás lehetőségét 061 valamint 06 legkésőbb négy perc múlva felhívom Molnár Zsoltot, figyelek, hova mire. ezen a magyar vizes világbajnokságon a külföld, hanem magyar sikerekről van szó, akkor az esetek 90%-ában le van szaharva, a tévedés minimális kockázatával. Igen, ebben is igazolom, ha nem tudok mást mondani. Hajrá, Magyarország, hajrá, Magyar! That in mind I designed this rhyme to remind myself how I Tried so in spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised that it got Tried so, so Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back Lehet. Megnéztem tegnap a vendégszereplésedet Kálmán Elég Olgánál. Jogolgánál? Hát figyelj, ez csiralmas. De... Mondok, nem, nem, az egész siralmas. Tehát amikor arról van szó, hogy nálad hogyan landolnak, és ez ugye látszólag viccesen, tehát ugye ez, nem, ugye ez egy mély és őszinte kapcsolatköztedés Kálmán Olga között, hiszen 2014, május 15-én emlékezetem szerint az összes de tisztség... volt az Olga, tehát én, én, én kifejezetten élveztem, de az egész a síralma. Jó, de ugye három évvel ezelőtt ott mondtál le az összes tisztségetről. Így, így van, így, van, így van. De én nem éreztem, hogy szemét lett volna, tehát lehet, hogy te a Nem, nem, nem úgy értem, nem nézd Nézd! Jó, jó, tehát hagyod beszélni, megkérdezett minden olyat, ami nehéz és tisztázható. Tehát De ugye neked amikor neked, neked a, a tanúból kell idézned, és amikor arról van szó... Jól, hogy... igen, igen. Hogy, hogy egyébként nálad landolnak-e fideszes fekete pénzek, vagy azoknak a deponálására használják-e a te zsebedet, azért egyezünk meg, hogy ilyet viccesen megkérdezni? Igen, azért volt jobb, hogy ez megtörtént ott és akkor, mert ugye most ez a karakter támadás ellenem, amit ugye el is mondtam, hogy ezt előre be lehet tehát jobb, az, ezekkel, tehát jobb az, hogyha tehát jobb az, hogy ott, tehát ugye jobb az, ha, mint a suttogó propagandában, amikor ott van pacekban, és az volt fontos, hogy végig. Azért nincsen igazad, mert neked vitád nem Kálmán Olgával vagy velem van. Ja, jó, hát oké, okay, ebben, ebben igazod van. Tehát amikor én jól hasbal téged, hogy meg legyen az a haslövésed, amit te már annyira vágysz, akkor te nem azt a haslövést kapod meg, amire egyébként te vágysz, ha egyáltal Persze. Ezért én egy tisztázó jellegűnek éreztem, tehát én azt szem. kaptál? Már Hát, hogy tegnap elmenjél, vagy ma mi beszélgessünk. Hát ugye most elítől a kerényi Györgytől minden megszólaláshoz az Ugyan már senki nem kér engedélyt a kerényi Azt be, hogy, hogy a, a bolykottált médiával nem beszélünk. De, tehát az hát, az már önmagában nagy szám, hogy én nem vagyok bolykottált média, de ezek Igen. szerint akkor az, hogy engedélyt kell kérnie nincs. Hát a kerényi próbálkozik, ezzel szerintem. Nagyon kevesen tartják. Be. Uh, ugye a kerényi halkarom, hanem nekem mindenféleképpen az én oldalamról van, akkor is, hogyha ugye azt mondja, hogy ő egyszer is mindenkor a megszűnt újságírónak lenni. De ugye tegnap te eléggé kereken megmondtad azt, hogy azért óvattal ezzel, hiszen se a frakció, se a pártnak a bizalmát nem bírja. Így van. És ezzel gyakorlatilag elérkeztünk a legfontosabb részhez. Mert hogy ebben a mostani szituációban, mely szerint te a Fidesz embere vagy a fial embere vagy, vagy a saját magad embere vagy, vagy a botka embere vagy, valójában az a struktúrális kérdés merül fel és elnézést, szerintem ez sehol Én nem. Élőben megy a műsor? Teljesen, teljesen. teljesen. Én mindent élőben, élőben kefélek, élőben beszélgetek veled, és élőben fogok meghalni. Is. Tehát az úgy lesz majd, Lányan. hogy az egyik pillanatban élni fogok, és a következő pillanatban. De pillanat... ez már az, Ja, az az persze, de amikor jövődöm. azt mondtam, jövődöm. persze. mindent, mindent. Minden. Jó, gocállat, te, Én teljesen transzparens vagyok. Szóval, hogy, hogy, hogy ugye maga a struktúra a kérdés. Ugye volt e, kongresszusa, és ezt világosan el is mondod, és ugyanakkor ebben némi önellent mondod, vagy elmondod, hogy te ezt hogy látod. Mert ugye alapvetően az a legnagyobb probléma, hogy miközben van egy struktúrája, a magyar szocialista pártnak a választásra egy másik struktúrával készül föl, és a két struktúrának elvileg meg kéne egyeznie, de a két struktúra nem egyezik meg, és ez feloldhatatlan gondokat okoz. Én ja, azt hiszem hogy kell beszélni, mert. Most de ezt ti okoztátok magatoknak? Én biztos, hogy nem, hogy minden szakma politikai megnyilvánulásommal nem az MSZP-ről, hanem az ország nemzetbiztonságáról, biztonságpolitikai jövőképről, alternatív állításról, tehát a jelenlegi. Én ezt értem, drága, drága Zsolt, de azt áruld el nekem, tényleg talán azért is, meg kisin hallgatottsággal rendelkező, azért mondom, hogy picin szíven, de nem itt a haverkodásokán, hogy most kivezeti ezt a pártot, a pártelnöke vagy a miniszterelnök jelölt? A szocialista párt alapszobája és világosan megmondja, a kampányt az OVD elnöke vezeti, a szocialista pártnak van egy elnöke, vannak hatáskörök, én minden betartok, ami ezzel kapcsolatban. Egy pillanat kampány időszakban más vezeti a pártot, mint az elnök? A pártot nem vezeti más nem, hát az országos elnökség ugyanúgy mandátuma van, és ugyanúgy van a Szocialista Pártnak elnöke, a miniszterelnök előtt a miniszterelnöki kampányt vezeti, és természetesen. Én ezt értem, de elnökség. valójában azért ne kerüljük a forró kását. Jelen pillanatban van egy valódi elnöke, papíron valódi elnöke a Szocialista Pártnak, és van egy praktikus elnöke, és a két személy két különböző ember. Én ezzel együtt meg fogunk virkózni, Én ezt értem, de most ne arra amit nem kérdeztem. Amit állítok, az igaz -e? Hát két különböző személy, más az ovb és más a pártelnöke. És mind a ketten irányító személyek, jól beszélek? Természetesen, hát mind a kettőnek megvan a maga feladata, sőt van egy pártigazgató, egy szakcióvezető kampányfőnök, tehát ennek így kell tudni a struktúrának együttműködnie. De hogy hogy a vissza hogy a kongresszuson abban a kérdésben, hogy a Magyar szocialista Párt milyen szövetségi politikával indul, abban nem született döntés. Te Erre hivatkozom egyfolytában. Az viszont az, ez, ez, ez tartom, az a én a ezt tökéletesen értem, de látható a módon a miniszterelnök jelölt nem ugyanabban a struktúrában gondolkodik, mint amire bent te gondolkodsz. Én csak abban tudok gondolkodni, amit a magyar szocialista párt alapszabálya és az eddigi sok választás, amiben részt vettem. Neked ebben édesen teljesen igazad van, de azt árulod el, hogy hány szocialista párt van. Annyi szocialista párt van-e? Hát erről van szó, hogy egynek kéne lennie, de az ember szem előtt mégis több van. Ez probléma, de hogyha mit van, akkor azért van egy szabályzatunk, az annak szabályunk az szerint járni, De jól beszélsz, nem mert nem te azt szerint beszélsz, a, a Botka László pedig egy másik alapján beszél. Hát én, én egyenesen egy olyan szabályról tudok, és amíg azt nem módosítjuk, az van hatályban, ez a hogy óriási előjogokat kell, hogy akár formális, akár informálisan, előtt de egy dologban, hogy az új de egy dologban, ami a szövetségi politikáról szól, és az egész előjogot, hiszen ha megnézzük azt hol tart a szocialista tám, pár támogatottsága. Ilyen alternatívák vannak a szövetségkötésben, ez nem egy, egy személyes döntés. Tehát ebben ezért van az, hogy egy nagyon fontos testület az országos választmányára van ez utalva, ő fog majd ebben dönteni, és amíg ebben nincsen végleges döntés, addig nagyon helyes, hogy erről... Elnézést, hogy ezt nem, tud, nem tudom, tudom, tudom, de mindjárt segíteni fogsz. Te tagja vagy a választmánynak. Nem vagyok. Megjön találkozási ugó, megki, hogy pontosan. Hogy tagja vagyok, nem szavazati hiszen a, országos elnökség tagjai meg az országos elnökség képviselőt azok Én az országos elnökségnek mondjuk a tagja, ki természetesen azt megtárja ezt a és majd dönt erről. A... Azt kérdezem tőled, hogy tudom, hogy nyár van, de most nincs nyár, most kampány van, mindig kampány van. Nem-e volna-e Érdemes ezt a válaszmányűlést hamarabb hozni, és akkor immáron elmondhatod azt, hogy le vagy szavazva, vagy meg vagy szavazva, akkor megint el dönteni, hogy a leszavazottak akarnak e permanensen különvéleményt megfogalmazni. Nem szabad, nem, nem. Ha én le vagyok szavazva... Helyes, de, akkor, de ugye abban egyetért, de zsoldrág akkor mégiscsak az lenne jó, hogyha ez a választmány összeülne mi hamarabb, és eldönteni azt a kérdést, amely kérdés jelen pillanatban nincs eldöntve, illetve szerinted nincs eldöntve, a botka pedig másféleképpen viszonyul ehhez. Azzal kezdeném, hogy azért nem lehet az eldöntve, mert ha az most el van döntve, akkor azt mondja, hogy a a lényegében önálló indul, hiszen nem döntöttük a szövetségkötésről. Tehát ha az el van döntve, akkor az azt jelenti, hogy önálló mindjú, és a meg. Ebben neked mindjú, az igazad van, de azok a hétköznapi jelenségek, amelyeket ezzel kapcsolatban a nép tapasztal, mégis olyan benyomást keltenek, mint hogyha ez egyébként annak az iniciatívája alapján történne, amit Botka László gondol a szövetségi politikáról. Hát Nehéz erre egyetemben Ezért kérdezem, hogy nem -e lenne -e célszerű-e ezt a választmányt minél hamarabb összeívni, hogy tiszta ön, vizet, ha egyáltalán a Szociálista Párt életében van olyan, hogy tiszta víz, akkor beleöntsék abba a frányabb a pohárba. Lesz ilyen, szerintem ennek koronőssze kell történni. Pánc elnöke Molnágyúra beszélt arról, hogy ősszel egyébként a, a Szövetségkötőzben is abban, hogy kinek mi a ajánlatot tud tenni a Magyar szocialista Párt az együttműködésről. Nyilvánvaló ez augusztusban nem életszerű. Nem rajta múlik, nem én vezetem a választ, majd a jó Ebben megint igazad van, mert, mert hogy ez a így, a így de, de, figy de figyelj, mi valamikor viszonylag sokat találkoztunk, és akkor többé-kevésbé megértettük egymást. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a botkával beszéltem, vele inkább telefonon, ott is megértettük egymást. De az, hogy az a mostani helyzet, ami most van, és amiben téged különböző dolgoknak elmondanak, valószínűleg a címkész szerkezet, az más sok mindennek szól. De azt nem lehetett volna az elejét verni уть hogy amikor egyébként Botka László megkapta azt a fölhatalmazást, amilyen fölhatalmazást a Szocialista Párt életében még az igegyet a világán nem kapott senki sem, akkor a választmány, vagy bármelyik erre jogosult szerve nagy valószínűsége a választmány egyben arról a kérdésről is dönt, amelyne, amely döntés hiányában ez a mostani beszélgetés köztünk, vagy bármilyen más beszélgetés Botka Lászlónál, vagy más kereskedelmi műsor, délutáni műsorában, hogy akkor most mi lesz az LNP-vel, a magyar időkkel, a magyar nemzettel, a demokratikus koalícióval és a koalíciós demokratákkal, hogy azt nem-e kellett volna -e hamarabb szintén meghozni azt a döntést? Tudom, hogy ez most kései kérdés. Költői kérdés. kérdés. Ugye a stratégiánk arra jött, hogy nagy mennyiségű, százezeres, minnyios, nagyságjának új szavazót fogunk bevonni, és mondtuk, ezt a küzdelmet folytatom, én is járom az országon bizottságülést tartok, tehát küzdök azon, hogy a magam tervetően számozókat hoznak be. De tekintetőr, hogy az összes kutató cég... Kicsit bele kéne fiatal. beszélni abba a fránya telefonban, mert elmegy a fele valahol a Boca, tehát a közvei kutató cégek mind azt mutatják, hogy nem nőtt az MSZ támogatottsága, hanem sajnálatosan az most már inkább csökkent ezért nyilvánvalóan át kell gondolnunk újra a szövetségkötésnek a súlyát, jelentőségét és én erre javaslatot tehát én abszolút tudomású fogom venni hogy ha az a döntés születik, hogy így megyünk tovább úgy úgy vagyunk de legyen erről egy kultúrád, demokratikus vita és legyen egy döntéshozatal és azt árulásnak nevezni aki ezt más véleményt fogalmaz a szövetségeket és a kapcsolatosan, azt nem értem, nem lehetőleg ott van továbbra együtt akarok dolgozni, és együtt is szeretném, őt, de, de ezt nem értem. Jó, de ugye az azt lehet szükségüle, látni, szükségüle, hogy lehet, hogy te együtt akarsz dolgozni el. veled, de ő nem akar együtt dolgozni veled. Hát Szíve joggal megválasztani, hogy kivel fog együtt dolgozni, de minden mást a szocialistapárt alapszabálya szerint kell megtenni. Nyilvánvaló, hogyha ilyen kezdeményezésre lesz a akkor, akkor, akkor Egyébként annyiban beszélsz megint csak jól ezt túl sokat mondom ma, hogy valószínűleg az alapszabályt is át kellett volna írni erre az időszakra, ugyanis most más szabályok szerint játszik a Magyar szociális tapárt, mint korábban, és az összes beszélgetés, ami itt most zajlik, ennek a hiányán okán. Ennek de a nincs hiány nincs okán eltérve. jöhet létre. Nincsen átívvak. Erről fel, beszélek. Erről beszélek. De az alapszobály olyan módosítás, ami fölügyelne akár a jelöltállítást, vagy a listaállítást, ilyen nem következett be. Én sajnálom, hogy a miniszterelnök előtt úr nem akar velem együtt dolgozni, hozzáteszem szakmai kérdésekben rendszeresen fordult hozzám. Éppen hétfőn hívtam össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot az ő javaslatára. Tehát furcsálom ezt. De de Telekőzen kérdezzetek meg engem, és én szívesen adok nektek praktikus tanácsot, hogy a sút nem azután kell az ételre rakni, hogy megette az ember. Kétségtelen, hogy így van. Magam is vissza semmi visszafordíthatatot nem látok, azt viszont igen hogy a, a stratégiában nagyon hamar tényleg ö, óriási felelőssége van mindenkinek, ott, álszól, ott meg mindenkinek az MSZP elnökségének, mert a nehet le kell váltani, mert a Jobbikot nem szabad kihívószöretbe engedni, a baloldali polgárában az véget kell vetni, tehát ezek szerintem sorzonti felelősséget és e, erre kell tudnunk az ország érdekében, és be kell fejeznünk a cica harcot. Ah, igen, ez a harc, igen, igen. ez nem az én szövegem. Azt árul el nekem, hogy miközben téged mindenki fideses kollaborásnak ír, re, a maga a 168 órás szöveg az nem ezt mondja, azt mondja, két dolgot nem tűrök a pártomban egyébként tényleg. Az a ti bajotok, hogy jelen két elnökötök van. Tehát volt már olyan, hogy a sasnak két feje volt, de az egy másik rendszer volt, és az nagyjából ott a dualizmusban ki lett találva. Ez nincs kitalálva. Molnár Gyula és Botka László jelenleg két elnök, természetesen egyik egy valódi elnök, a másik ugye most egy kampányelnök, és ez nem működik. Ezzel vannak problémák, de... Jó, de ezt nem találtátok Szovált ki... László... Hiller István és Gyurcsány Ferenc is megoldotta, ezt bízom benne, hogy most is oldani. Ilyen Én problémátok nem még nem volt, azért sikert beszerezni egy új novumot. Kétségtelen hogy ez, ez, ez szokatlan ez a mosztori helyzetben volt, ilyen, hogy más vezeti a pártot és más a miniszterelnök, el, de annyit azért elmondanák, hogy mindig akkor kap az ember ilyen vállatot, és mindig akkor fogalmaznak a amikor a párton bejön. Jó, rendben, vagy csak azt mondom neked, hogy itt azt szerepel, hogy két dolgot nem tűr, az egyik az árulás, a másik a fidesz való kollaboráció. Most, Egyen. az, hogy te egy szemében egyesíted a kettőt, azt a média kitalálta. Igen, szószintjáról én is tudom, hogy a cikk ezt nem így nem ezt mondta Botkalász, ezért mondom hogy sokkal jobban hangzik, hogy te egy geréb vagy. Így van ilyen szempontból, de azért mondom azt, hogy semmi visszafordíthatatlan nem történt. Nyilvánvalóan sokkal izgalmasabb volt többet, mint ami ebben benne van. Azt pedig nem tartom politikai árulásnak, hogy a szövetségi politikával kapcsolatosan a nézfron politikát képviselem, és nagyon bízom benne, hogy nem egy tártállami módszert vannak az áldozata, vagy egyáltalán is kísérletnek. Jó, kísérletnek. ha viszont áldozat leszel, akkor az életedben nem ez lesz az első. Ilyen már volt, túl fogom élni, tiszta a van, a jövőképen, tehát semmi aggodalmat nem vár ki belőlem, és hát természetesen kíváncsi. Hát, hogy hogyha az ebben megnézi a veled való sajtót, akkor te vagy ugye az MSP Skinhegye, akinek egyébként furcsa szexuális szokásai vannak, bár ezzel másokat is megvádolnak, fekete pénzek landolnak nálad, meg vagy zsarolva Pintér Sándor által, de a lángzsoltal is. tehát egyáltalán te egy ilyen, egy ilyen probléma vagy. Én nem így látom, én azt látom, hogy ezek akkor kerülnek szóba, amikor vita van a magyar szocialista pártban. Ami pedig permanensen van. van. Nem, nem, hát ez, ez föllángolt, tehát volt 14-ben, aztán évekig erről szóba se került, hiszen én azért néhány dolognak már megváltozhatok. Jó, az én az ha Szociális Orbán Viktor van. lennék, én röhögnék a markomban. Hacsak még. A kávét nem szokott inni a tudomásom szerint, bár nem ismerem Orbán Viktort, én azok közé tartozom, akik szó életében egy mondatot nem váltott vele. Én igen. De azt én hallom, akkor én jobb úgy hallom, hogy szereti az ult tehát szerintem mi voltan hátra az a amikor ez látja, amikor ezt látja. Tehát ez helyes megfogalmazás volt. De téléjük pont a vissza erre a történetet. Ez egy támadás mindig, amikor nincsenek érvek valakivel szemben, tehát szakmailag nem tudnak mit kezdeni a véleményével. A politikai befolyású a pártjában, mivel tisztességesemben vagyok és jó, de figyelj, Zsolt, az, az, nem az, jó, az nem jó, hogyha az, az, az embert a saját pártja karakter gyilkolja, akkor már gyilkolja azt a fideszinkább inkább, ha már muszáj. Kétségtelen, én ott is kaptam. Baráti tűzben lenni, ez nem egy nagy öröm. Hozzá, nem, hozzáteszem, hozzáteszem, én évekig békében dolgoztam együtt Óbiász József Mesterágyi Apilával, Gyulával. Hát, furcsa módon ez most, most lett izgalmas, amikor sajnos kívülről jött szerepőt is beszálltak a szocialista párt irányításába. Tehát volt szdsz különböző olyan személyek, akiknek nem tudjuk a hátterét. Jó, egy, egy, egyébként félretéve a tréfát, eddig se eddig volt vicc. De valójában ez a kérdés, ugye, további két dolgot vett föl. Egy, ugye az egyik az az elszámoltatás, amit Magyarországon jóformán minden párt meghirdetett, és soha az ég egyet a világán ezt nem hajtották végre, és ez egyetlen nem biztos, hogy baj. Ez az egyik. A másik. Nem azt mondtam, hogy jó, azt mondtam, hogy nem biztos, hogy baj. A másik pedig. Oké, okay. valaki le fogja, választ, le fogja váltani egyszer a Nemzeti Együttműködés rendszerét, ez biztos, hogy be fog következni, lehet, hogy nem. biztos. hogy ez 8 hónap mi lesz. De a Nemzeti Együttműködés rendszere után egy másik Nemzeti Együttműködés rendszerre kezdődik, akkor is, hogyha azt nem hívják egyébként nernek, és az azért nem létezik, hogy aki korábban minimálisan is együttműködött az előző rendszerrel. Tudni, ebből a szempontból, én ugye amikor téged felhívtam, azt visszautasítottad, és meg is egyeztünk, hogy erről nem beszélgetünk, de saját magamról elmondhatom, hogy én naponta kollaborálok a Fidesz-szel. Együttműködések vannak Fideszes, egy támogat, vagy Fideszes vezetésű önkormányzatokkal, és most nekem permanensen el kell azon gondolkodnom, egyébként vannak olyan hallgatók, akik ezt érzékeltetik is velem, hogy egyébként, aki, tehát de hogy, hogy ezen az alapon valójában valószínűleg az ország egy részének távoznia kell, majdan egy leváltás esetén, hiszen erkölcsileg nem lesz alapja annak, hogy azt mondja, hogy a hazájában él. Szerintem baloldali polgárháború és baloldali diktatúra épp úgy nem szükséges, mint jobboldali. Az embereknek párbeszéd képesnek kell lenni, és egy Magyarország van, egy ország van, azok a nemzetek azok az országok sikeresek, akik ezt egyben tudják tartani. Bízom benne, hogy ez így lesz. A NERpont pont mi ezeket az árkokat be fogjuk temetni, nagyon bízom benne a akár már ez 18 szavazat számú otthvalászló vezetésével, ez a mi feladatunk. Egyébként meg szerintem az a helyes, különösen például az ön munkája során, de az én nemzeti munkám során is, a bizonyos párbeszédképességnek nem a másik pártal, de a szakmával fönn kell maradnia. Eddig tegeződtünk. Ha, bocsánat, Úgyhogy ez így van. <gül> Igen, szóval én is ezt feltételezem, de közben ezek a mondatok nem csak otthkalászló szájából hangzanak ez hát tartom hogyha Engem már a saját rádió műsoromban a Magyar Nemzeti Bong volt a lelnöke annál sokkal szigorúbb körülmények között szemtől szembe vádolt meg mint ahogy téged végül nem Botka Lászlóval ültél együtt hanem káván OlGÁval és tehát az, az, az, ezeket a szituációkat igés megélni másrészt után. utána tehát hogy mondjam két dolog van vagy az ember magyarázkodik, vagy nem magyarázkodik, hiszen maga a tevékenység az vagy magáért beszél mert a magyarázkodás ez egy védő valamivel kapcsolatban aminek a vágyját az ember nem hajlandó elfogadni. Engem csak erősebb minden ilyen alaptalan támadás. Az a típusú ember vagyok, akinek csak erőt ad egyébként minden alaptalan támadás. Én zuglóban végeztem kisebb, nagyon mély a szociális tapádban is. Igen? Még egyszerűen, ez nem lehetett hallani. Eltűntél. Bocsánat. Bocsánat, pillanatra elment a téredünk. Tehát én azzal kezdem, hogy ez nem akkora probléma. Egy is, politikus... a típusú sorszot, hogy nem kell politikusnak lennie. Önnek is, meg nekem is, mind a is ez a típusú sor. Jó, én azt gondolom, eh, ahányszor én szocialista közösségben voltam, megpróbáltam azokat a problémákat megtalálni, őket foglalkoztatja, és azokat kibeszéltetni velük. Eh, ez kétszer történt egyszer önkormányzati szinten egyszer a parlamentistában, mind a kettő rövid ideig tartó sem biztos, hogy jól csináltam. Én azt látom, hogy az ezzel kapcsolatos belső feszültség lényegesen nagyobb annál, nem csak kampányidőszakban, hanem azon kívül is, és az ezzel kapcsolatos feltárást és indulat a nem oldja. Tehát lehet, hogy demokratikus párt, amely örökké vitatkozik, de egy olyan párt, eh, amely ezt a belső, feszül... a belső feszültségével, ami egyébként nem feltétlenül egy pozitív feszültség, nem tud mit kezdeni sokszor. Meg fogunk ezzel is bírkozni, hiszen nagyobb feladatokat is megoldottunk, már meg tudjuk oldani ezt a kérdést, és kétségtelenül igazad van abban, hogy van ilyen belső feszültség, és sajnos az elmúlt hónapokban ez fokozódott ez a belső feszültség. Neked módodban áll visszamenni ügyvédnek? Természetesen nagyon sok mindenben módom áll megtenni, nem szándékozom, de természetesen akár annak, de más is vannak az oknyomozó újságírók. Igen, is ezt akartam neked mondani, hogy azért ez nem úgy van, hogy az ember politikusból csak úgy átmegy oknyomozó újságíróba. Tehát ez nem olyan, mint a villamosvezetés, vezetés, amiről a boros lajoség azt hitték, hogy csak úgy odaadják valakinek, vagy egy ilyen rádióműsorban. Hát ez a saját munka. Tehát ahogy a politikus csak úgy lesz, hogy én hirtelen eldöntöm, az újságíró se olyan, hogy csak úgy átülsz egy másik padba. Én jelenleg a politikai pályámat tervezem, és nagyon elszánt vagyok abban, hogy a nervleváltásai érdekében a legjobb konstrukciót előállítsuk, és ebben ilyen pressziókkal, fenyegetésekkel, karaktergyilkolással csak még elszántábbá tesznek abban, hogy ki kell mondani az igazat, ki kell mondani azt, hogy egy teljes körű összefogásnak van esélye leváltani Orbán Vitor hatalmát. Jó, hát ez a kötelező szöveg. Nagyon szépen köszönöm, és őszintén sajnálom az apropót semmi baj nincs. köszönöm. Kérem hét végét. szia! Molnár hallottak. Van három és fél percük, hogy reagáljanak, ha akarnak, aztán felhívom Császi Zsoltot, ami az én mai műsoromat illeti, az egy klasszikus Keifei Ancsi volt. Én is aként értem meg, függetle attól, hogy még van belőle 25 perc. 061 099 és 0630 Szerintem ez a szocialista párt, amelyiket most itt részében láttunk, ez alkalmatlan a Fidesz leváltására. Ezt a tévedés maximális kockázatával mondtam. 0614890999 és 9999 egy Nem azt mondtam, hogy nem kéne változtatni a nemzeti együttműködés rendszerén, hanem, hogy ezzel a csavarhúzóval nem lehet hozzányúlni, vagy hozzá lehet nyúlni, de... Jó reggelt! Jó reggelt! Az iránt érdeklődnék, hogy az akváriumban lesznek-e esték? Hát a sok szempontból összefüggésben van azzal is, hogy az itteni jövőm hogyan folytatódik, hogyha itt lesz jövőm, akkor lesznek esték. ha nem lesz itteni jövőm, akkor nem tervezem. Köszönöm! Nagyon szívesen! Minden jót! Üdvák. Come on! When I pretend everything is what I wanted to be I look exactly like what you had always wanted to see When I pretend I can't forget about the criminal I am Stealing second after second just cause I know I can. I can't pretend this is the way it'll stay I'm just trying to bend true. I can't pretend I'm who you want me to be So why? Lying my way from you yeah! Now I you back now I to be Back majd egy eléggé fáradt fialajánossal hozta össze az élet, majd egy klasszikus kejfejancsit készítettem, és abban megmondom őszintén, hogy fél tíz és tíz között már nem szoktam beszélgetni, mert hogy elfárad az ember. És nem csak abban fárad el, hogy héttől fél tízig pofázni az nehéz dolog, hanem, hanem ugye az, amit én csinálok, egy tízes skála engem tízesre foglalkoztat, semmivel sem foglalkozom ami nem foglalkoztat tízesre, illetőleg ha nem foglalkoztat tízesre, az pillanatok alatt meglátszik és szóvá teszik az emberek, és én is utálom. Ennek azért van jelentősége, mert az önnel folytatott beszélgetés is tízesre foglalkoztat, függetle attól, hogyha az a bizonyos e-mail nem ér engem, akkor nem biztos, hogy felhívom telefonon, de az az e-mail ért, és onnantól kezdve tízesre foglalkoztat, és hogy ez mennyire így van, permanensen az van bennem, hogy vajon mikor fogja ön azt mondani, hogy drága fiala úr, drága törölve, úr törölve, talán a fiala is hétfő után nem fogunk tudni beszélgetni, mert. Szóval, hogy mi nagyon távolról indulunk, de valójában egy súlyos uh, szabadságvesztéssel uh, együttjáró bírósági ítélet kapcsán beszélgetünk, és ad, ahhoz a történethez még el sem jutottunk, és ön másodperceken belül bevonul a dutyiba, és ez nem egy vicces dolog. Hát nem. Lehet, hogy van egy érzet, vagy érzés, nem csak most, hanem, lényegében 8 éve, hogy nem el tudni, mit a holnap. Tehát ez önmagával is egy eléggé nagy büntetés. Ebben nem szívesen gondolok bele, mert a bizonytalanság az az én életemnek permanens velejárója, de az a bizonytalanság, amiben önél és az én bizonytalanságom, az én bizonytalanságomnak a 98%-át magam okozom, és miközben az önbizonytalanságának is a 98%-a a saját maga műve, hiszen elvileg egyébként létezik olyan, hogy az ember ilyen körülmények között sem törődik a a fenyegető elemekkel, de nagy valószínűséggel aki így él, az nem ember mert az olyan dolgokat tud távol tartani magától mentálisan, amire egyébként normális ember és a szó jó értelmében alkalmatlan sajnos Igen, de én nem ezt a belső egyensúlyomra mondom, ezt a bizonytlanságot az remélem megvan és meg is fog maradni, hanem azokra a körülmények amik között élek tehát végig egy társadalomban élek, itt kéne dolgoznak, itt kéne családi életet élnem és a környezetem, ami az én részem, az nem tudja, hogy mit hozó volna. Én se tudom, ők se tudják, így nem lehet dolgozni, nem lehet igazából abban. Valahol két, ott tartottunk, hogy elszegődött az M6-oshoz. Igen, tehát ez egy multi volt. lefordított, tehát itt Német és Osztrák... 2005-2006? Igen, 2005-2006, akkor azt hittem, hogy ez egy hosszabb történet lesz, tehát én végig az állami dolgoztam, ezt ismertem. Császi Zoltán, beszélgetett. Igen? Igen, ezt ismertem. Velem. Lényegében már az egyetem előtt is dolgoztam, egyetem alatt is, meg egyetem után is, és szinte végig ebbe a közszférában, vagy állami és jött egy kihívás, hogy egy vezető állásba egy múlthöz el tudjak menni, és én azt reméltem, hogy amit mondjuk az állami szférában nem lehetett megcsinálni, mert hogy eléggé bürokratikus, rengeteg egyéb a teljesítményt gátló körülmény között kell dolgozni, ez a magánszérában másképp lesz. Ez hát egy csalódást okozott, mert nem más, a magánszérában sem működik alapvetően másképp. Csak a múltinak is megvan a maga kis sztereotív világképe, ami abba beleillik, az jó, ami nem illik be, az nem jó. Na mindegy, tehát Valójában először lépett ki a piacra? Mármint az államot nem tekintettem meg az önkormányzatot piacnak. Igen, igen. Végül is mondhatjuk, hogy igen. És Jó, annyiban volt... bír jelentőséggel, hogy el lehet mondani, hogy ezt is kipróbáltam. Igen, tehát... Tehát Afrikát igen. nem csak a tévébe látta. Igen. igen, tehát nem csak azért mentem el, mert jóval többet fizettek, az sem elékes. Mennyi volt a szorzó? Hát a dupláját kaptam, amit amit az állami és az állami van is nagyon jó fizetés. Pont ezt akartam volt. mondani, hogy feltételezhetően az állami szférában sem volt egy alul fizetett valaki. Nem, nem, nem, nagyon jó fizetésem volt, azt nem mondhattam, hogy rossz fizetést kapok, de most megkaptam azt, amit mondjuk a magánszférában is ilyen beosztásnak kapna az ember, plusz még egyéb lehetőségeket, hiszen egy multilegcens cég az az egy nemzetközi kifutási lehetőséget, és azt szerettem volna kipróbálni, és akkor jött az M6-os, ami... De az első dolog, amivel meg kell ismerkedni, hogy itt tulajdonosok vannak, három tulajdonos, akinek három tulajdonos cég, két oszták is egy német, aminek különböző érdekeik vannak, akár egymáshoz szemben is. És mondjuk én ebben egy nagyon kisebbségi tulajdonos voltam, ami az időbehatárolónak a aki Mert egy tulajdonos volt? Nem, javítottam magam a képviselője. Igen, mondta, hogy Két oszták cég volt a Citesk és a Kor, és a Bill Finger a harmadik, egy Németország másik legnagyobb cége a Bill Finger cége, a Porésről, a Sziteszker szemismert névi Magyarország. Igen, igen, vagy számomra mindenképpen persze. Igen. Na most ez egy kontorszös autópályépítés volt. Először vettem részt úgymond, ha nem is műszaki éppenbe, de gyakorlatilag egy építésbe is, hiszen a korábbi beosztás csak a jogi adatokkal volt dolgom. Itt effektív a műszaki problémák, és... Az már reményi Kálmán idő? Ö, nem, várjunk csak. Nem, nem, nem, nem. Szilágyi igen, nem jutott, igen, igen, igen, egy igen. nagyon kedves kollégám volt a, a, a, a nemzeti autópályánál, és ő jött a Bonnár után, és vele viszont abszolút jól lehetett együtt dolgozni, de jött egy új miniszter, aki teljesen új stílust hozott, Kóka János, beodott egy üzleti szemléletet, amely szerintem teljesen idegen egy minisztériumban, tehát máshoz, amikor az emberes cégét vezetés úgy kezeli, és máshoz, amikor egy minisztériumen járani apparátust kell működtetni, és ez és szóval nekem nem volt szimpatikus ez az üzleti szemlélet a, a minisztérium vonatkozásába, de hát ez volt, ezek voltak az adottságok, és ebbe kellett nekünk úgymond partnerek megjelni, tehát én most a másik oldalon voltam a, a a magánféra részéről kellett az a tárgyalnom, a tárgyalmunk, és megérződik, hogy nagyon érdekes volt kívülről látni az államot most már ebből a pozícióból. Hát azt látni, hogy hogy próbálják a kollégáim képviselni az érdekeket. Silágyi András, érdekes. hogyha jól látom. Igen, igen, nagyon szokottan a segítség sziládi András. Ő egy, egy autópályás szakember. Bodnázóltán volt a, a helyettes, tehát egy régi motoros ebbe az autópályépítő szakmába És utána jött a Reményi Kámán, Aki újjátékos volt De én úgy láttam, hogy nagyon komoly szakemberré vált ezen a területen is Bár itt voltak ilyen poénok Hogy az akkori állami szférába Akik jelentek meg Volt, aki tejiparban jött Volt, aki szényekereskedő volt Volt, aki vittorláserző hanem ez annak idején szóvá tettem el Ugye b 4 mutatta be bennünket És így kezdődött Melyik a vagy. Na, De Én még a bitvaival vettem fel a kapcsolatot, tehát azért annak idején az nem volt semmi. Mondhatok két szót a bitvai Miklósról? Persze. Tulajdonképpen úgy indult az autópálya karrierem, hogy a Nemzeti Autópályának építő volt, és a párhuzamos cég volt az Ámely Autopályának, a vezére volt a bitvai Miklós, aki bekerült a Igen. A kulcsárügyet... Panomplast. Igen, a panonplast. Talán uh, indult hivatalosan, ez volt az első koncepciós per. Ez olyan koncepciós per volt, ahol volt bűncselekmény, hiszen egy játék folyt a bankban, de azért a politikai per, mert állami szállat hozzá tudtak venni, rakni, és ezzel borult fel. Ugye ez a Bodnárzoli se került el? Uh, Hát ő, ő, ő nem, ő akkor igazgatósági elnök volt, de ő nem került gyanúsításra. Jó, a dolonak az a lényeg, és ugye itt most először közelítünk az ön alaptörténetéhez, hogy aki egyébként állami szférában ilyen helyen van, és van valamilyen gazdasági történet vagy bűncselekmény, ami valamiért a politikának úgy tetszik, hogy ott az leszámolási lehetőséget biztosít, akkor képes olyan eszközöket is alkalmazni egyébként a saját állami szférájában lévő emberekkel kapcsolatban, amit egyébként abban az állami szférában lévő dolgozó korábban nem is gondolt, hogy van egy olyan út, ahol pillanatok alatt ennek a történetnek a közepén, inkább a közepén, mint a szélén találhatja magát, bár azért nyilvánvaló, hogy mindenkinek az óra arra volt való, hogy ezt valamelyest megérezze, de valójában az állami szférában azt ki, azt, azt, azt egyértelműen kijelenteni, hogy ő mentes lesz attól, hogy bármibe is belekavarják, az, az egy olyan mondat, amit lehet mondani, de sem értem. Igen, tehát itt azért az ember úgy dolgozik, most általában mondom, hogy megszeg szabályokat, és nagy Isten ebből anyagi előnye van, az egy külön történet, az egy bűncselekmény, de aki ilyet elkület, az erre készül. Tehát próbálja magát fedezni, próbálja ezt rejteni, Viszont a mi esetünkben arról van szó, legjobb esetben is, hogy van egy gazdasági szándék, mondjuk a kulcsárügyben az volt, hogy volt szabad pénzeszközben az autópálya kezelőnek, amit megforgatott, hogy ez is nevelje az álomnak a, a vagyonát, és ez bekerült egy ilyen banki folyamatba, amiről viszont nem tudott, nem tudhatott, és ebből lett az a kulcsárügy, illetve a piramis játék. Na most a mi esetünkben is volt egy állami szándék, egy bőröldási szándék, sokorónál, és abból is később felépítettek. a jövő ide már eljutunk ide, de Jó. azt mondja meg, hogy akkor az M6-ossal mi lett? M6-os az elkészült, kisebb csúszással, mert akkoriban azért a rám tempóban az autópályákat. Az előző adásban mondtam, hogy 400 kilométerrel vette át a Konervis 2002-ben Magyarországon 400 kilométernyi autópályával, és, és mondjuk 8 éve később már 1000 kilométernél tartottak tartottunk, aminek az volt az ára, hogy olyan tempóban kellett mindent építeni, emiatt az drágábbak is lettek az autópályák, mint korábban az lehetett volna, de ez volt az ára annak, hogy egy infrastruktúrális fejlesztés végrehajtsana. És akkor az M6 a 100 tartott elkészül, szépen átadtuk, tudtam, a vele nem is merült egy műszaki probléma, mert a következő szakaszon azért volt a kisebb-nagyobb műszaki problémák, ahol hát fős, főleg az alapút a kapcsán. Igen, igen, igen. Látja, vannak már mondatok, amelyeket befejezünk egymás helyet. Igen, igen, igen köszönöm szépen. Meg akkor jött ez a spórolás, hogy lehet kell vinni az árakat, az rendben volt, csak ennek adott az ára, hogy műszaki tartalom is vissza. Igen, és ez igen, ez útpatka, állapota, igen, igen beszakadás... De Igen, későg, ez de később, később volt. Tehát ennek ilyen ára volt. Tehát nekem a hűszaki szakemberek mondták, hogy az anyagtartalom az mit tudom én, hány százalék. És voltak olyan vállalkozók, akik az anyagtartalom alá mentek. Tehát se a munkadég nem volt benne, se a járólik, és semmi, de meg is elvállalták. Értem, nem tudták ezt megfelelőségben kivitelezni. Viszont a politika el tudta mondani, hogy lenyomtuk az árakat. Tehát le lehet nyomni, de hát mondjuk ilyen áron. Na mindegy, akkor az M6... Nem mindegy, de természetesen megyünk tovább, igen? I igen, hát nekem kell annyiból, hogy most már utána az m 6 nem foglalkoztam. Ott az M6-ra visszatérve, nem volt könnyű helyzetem, mert a, mondom, a tulajdonosok közti hatalmi harc az rajtam csattant, és én egy 20 os tulajdonos képviseltem, és így előbb-utóbb így beszüktetek a lehetőségek, fogalmazunk így. És... Megérdem ezt a pozíciót, úgy töltöttem be, hogy előttem ugyanaz a helyen az Orbán, első Orbán kormány gazdasági eh, államtitkára volt. ebbe a pozícióban az utódon pedig a német Miklós kormány közlekedési minisztere adás lett. Tehát ez egy viszonylag komoly, presztési pozíció volt, és nagyon eh, szívesen is töltöttem be. De a, a körülmények nem úgy alakultak, hogy ez érdemes lett volna folytatni, és én nagy csalódás volt nekem, hogy a teljesítményt a multinárs se lehet úgy kihozni. Hova? Tessék. Hova innen? E, akkor én a CITESZKénél maradtam, tehát az M6-tól visszavente az anyagcégemhez, ha fogalmazunk így, ott igazgatói státuszban voltam, továbbra is, és akkor kapta egy felkérés, hogy a kávéi kincságy vagy a már vezérigazgató helyettest keresnek. És akkor Hanyat írunk? 2006-ot. Ott mondjuk a fizetés az jóval kevesebb közön fele az addiginál, de úgy gondoltam, sokkal érdekesebb feladatokat tölthetek be, illetve akkor már szó volt arról, hogy lesz egy új komplex egyesített vagyonkezelő szervezette a Magyar Államnak, a későbbi Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, az MNV ZRT, és akkor kávé-immel később tovább, tovább tudnék oda menni. Na most a Kincstári igazgatóság kezelte az állami vagyonnak azt a részét, amivel én korábban nem foglalkoztam az ádu meg az apv mert ezek a cégek, ezek az ádu az apv az állam vállalkozói vagyonát kezelték. A kávé meg a Kincstári vagyont a fogalmképtelen dolgokat, a tabakat, utakat, itt tudom én, olyan dolgokat, a budai várat, tehát gyönyörű feladatokat kaphatott az ember, és kapott is, és ezt vállaltam el, a vagyonkezelés és az értékesítés tartozott hozzám, és akkor 2006-ban... Ki volt a főnöke? Az Ellen Sándor, aki üzleti jött jöttem, alig jól emlékszem, még előttem, jó párt alkottak, vagy nem alkottak jó párt? Hát nem igazából jöttünk ki jól, bár később időtől rokonokra vagyunk Az ELS még mai napig nem tudja, a görgéi családon keresztül, de legyen ez akkor most a rádió hallgatott meg az első információ erről. Igen. És ezzel sincs gond, az els a felkészült szakembernek tartottam, de ő is egy más stílust, hozott, egy üzleti, jellegű stílust. Mindesetre a kávét magában nagyon élveztem volna, csak nagyon nehéz volt, tehát egyrészt kiszámoltam, hogy azt a munkakört, amit én akkor betöltöttem, előttem négy ember töltötte be, tehát négy teljes állású ember munkát kell. Hát ellássuk, ez igazgató Az nevekos. Két főzősztemégetőjét és egy olyan főzősztemégetőjét. Az éves iratkolgalom 18 ezer igazgató volt, Ezeket minimál bele kellett egy pillantást vetni, és ha már is tudok událni, mert én ezt hogy magával is ki lehet hogy ez mennyi. Tehát is, hogy dolgoztam, viszont voltak nagyon szép haladatok, például a magyar államot lehetett képviselő a világ két legnagyobb ingatlan eskóján, az egyik a Kámba voltam, az itt -be. Mikor ez voltak, a másik nincs ember, mint a is volt. Mi igen, mipim. a akár... A másik a Nincseni Expo meg akkor voltak az októberi zavalgások, akik kint Tehát az is egy élmény volt. Most hányat írunk? 2006 2006, -t. 2006 -t. októberi zavargások És hát akkor még nem nagyon volt internet, az MPI-seknek, az unatérőseknek volt valami azon is, a híreket, hogy most szertén és a Budapesten tankot, tankot szereztek a felkelők is, azon a rendőröknek, és hírek voltak, és hát ott a távolban a megfelelő információk hiányát, azért úgy néztük, hogy most itt a fogunk alakítani, vagy mi lesz, velünk lesz-e, visszamenni. Aztán ez a közölték, hogy a vizágyú kilőtte a tankot, akkor miért még ugye a vizágyú arról híresült a téli az ostomában, mint minden rendőri bénaságnak a... Igen, hát nem minden vizágyú olyan. Igen, de hát... Tehát az, az, az is egy érdekes volt, és a másik pedig az ingatlan expók azért remek lehetőséget biztosítottak arra, hogy a nemzetközi ingatlan rá látni. Tehát amit itt mondunk, hogy nagyon világ közepre, meg mindenki bennünket akar felvásárolni, hát ez nem egészen működik. Volt, hogy Ukrajna, meg eh, a, a, egyes Egyesült az voltak a szomszédaink, a szigeteikkel, meg az egyéb defektetési lehetőségeik. És Sukoró és a moszkvai nagykövetség az 2000? Alis ekkor már elindult, csak én nem voltam benne, az 2005. decemberében indult el. Én meg Jó, akkor én mondom vajuk hogy itt hagyjuk abba. Jó. Utazott el hova? Nem, nem, nem. 2005. decemberében indult Moszkvai, meg 2006. augusztusában mentem a kávé. Igen, Eztán akkor valami félértettem, akkor ezeknek az előkészítésével kezdenénk. Hétfőfél tíz. Megtalálom. Nagyon szépen köszönöm. A körülményekhez képest kellemes hétvégét. Én is köszönöm, viszont tihámos, jó külön este. Köszönöm szépen. Önök Császi Zsoltot hallották ezen a héten immáron talán negyedszer. Most pedig a zárószám következik, ha megszólal. Még egyszer és utoljára felajánlom a bettelefonálás lehetőségét. Magam részéről, ami a világbajnokságot illeti, hajrá, magyarok! Mindenféle mellékhang nélkül. Ha minden igaz, akkor szép idő lesz. Ha nem találkoznánk többet, egy merő öröm volt, ha rajtam volna ilyen műsorok készülnének, mint a mai. Természetesen más témákban, és ennél lényegesen nagyobb hallgatói aktivitással. nem semmivel azt most nem szabad mert az órán még föl... de nem ezt akartam, hanem ezt akartam és talán még ki is fér a két telefonszámból megtalálnak 061 és 06 1161, talán ez tessék Őrzem, kis címel vagyok, és a CIVI Rágyának keresem a tulajdonosát, vezetőjét. Hát valahova de az biztos, hogy nem én vagyok, viszont hallásra. Igaz, <gül> nem az övénykár, de olasz kocsi a Most már teljes terjedelmében nem fog lelmenni, de... Ja. Jobb Jó, ezt innen kiveszünk a kettes CD, most éppen ezt nem akarja lejátszani, de megnézzük, hogy most az egyes CD játsza Hagyjat, megküzdöm vele, ha pedig nem, akkor eléneklem, most lesz a legrosszabb verzió. Jó reggelt! Takazos István vagyok. Szia, Fókusz! az előző hogy publikus -e, hogy ki a TV rádiónak a tulajdonos és a... Ez megy, egy alapítvány. Ez egy alapítvány. Aha, Ez melőben más szerkezet. Jó reggelt! J Jó reggelt kívánok! Ja, jó reggelt kívánok, Fialá úr! Még fény még 8-40 előtt felolvassa a nassa am, amit amit egy izraeli napilap, legtöbb izraeli napilapban ír, hát az, az ott, ott igazából nagyon furcsának találom, hogy, hogy Szoros György olyan, olyan szervezetet is támogat, legalábbis a típda az volt, aki Izraelt nem ismeri el, olyan szervezet, aki nem ismeri el Izraelt létét. Ez, ez ha, nagyon, igen. Nagyon, nagyon. Ezt nagyon-nagyon nem tetszik. Ezt kerestem. Nem tesz a számot. Még 90 másodpercünk van. A munkadalát. Egy telefon még belefér, úgy, ahogy 061489099 és 0630 677 1161. Amennyiben nem telefonálnak, döröpont fialajanos gmail.com. Kés